Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem érd meg az árnyékától. Eljátszva az úcska színjátékot. Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kocmába van. nem. Nem. Visszaszámolok. 100, 99, 98. Elég. És ide gondol, hogy ki lehet az? Stimmel. Fiala. Kejfej Jancsi. Civil Rádió 9800 És interneten. Nem fogok összehasonlítani két zenét, csak megmutatom, hogy milyen szeretnék lenni, de nem vagyok ma ilyen. And now the news. Broken hearts. Money is the reason to be. These just wanna sing Whoa, oh, baby, I gotta go now. Lullay Whoa, oh, baby, I really gotta go now. Just a little girl. She's waiting for me, but well, I'm as bent as Dostoyevsky, I think about the meaning of my life again, and I have to sing Louie Louie again, Louie Louie, oh baby, I gotta go now, Louie Louie. Szeretnék ilyen lenni. Az a helyzet, hogy voltam ilyen, de hát most éppen nem vagyok ilyen. Ma, a 2019. április 3-án, szerdán, 7 perccel 7 óra után. Félig derülték, de kicsit borultnak is tekinthető. 6-28 8 biztos van, ahol 5, is van, ahol 9, de miatt nem kell telefonálni. Mi miatt kell telefonálni, halvány lila gőzöb nincs. Partizán tevékenységként 8 óra után Várnai László, Majd Baranyi, Krisztina lesznek a vendégeim hit, és 8 között teljesen szabadok vagyunk, és elképzelésem szerint 9 óra 12-nél tovább nem maradok, aztán a csütörtök és a péntek az nagyon zsúfolt lesz, mint általában. a jövő héten, hétfőn, kedden, szerdán. Nincs élő lebonyolítások, helyfejön csütörtökön és pénteken vagyok, már amennyiben minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, de ezzel teljes tisztában vannak, hogy tisztában kell lenniük. Van két telefonszám, amelyet ha fölhívnak, akkor én fölveszem, aztán lesz, ami lesz, hát honnan tudjam, hogy mit akarnak mondani. 061489 0999 és 0636771161 Iggy Popnak ez a Louis Louis című száma például reakcióként ezt váltotta ki Önökből. Nézőpont kérdése, hogy sok-e vagy kevés? Sting koncert és lesz Iggy Pop koncert is, hogy Sting koncerten leszek elnak, most nagyon kicsi a valószínűsége, semmi sem vonzód, amiközben volt, hogy nagyon is vonzódtam volna oda, az Iggy Pop koncertre, ha megérem, akkor elmegyek. A mesterről egy óriási póster is lóg a Madás tér környékén. Nem tudom hányszor voltam Iggy Pop koncerten, de az nagyon megmaradt bennem, hogy amikor a Volt Fesztiválon fellépett, ahol a Honpola azt nézte döbbenten, hogy de lehet, hogy a szigetem volt, én úgy emlékszem, hogy nem, nem, az nem a szigetem volt, ez a Bolton volt, e, és a Honpola az, az, az egész egyszerűen meg volt babonázva, mert Iggy Popról sok mindent el lehet mondani, de hogy egy ilyen konzervatív, stílusú, hagyományosan öltözött és viselkedő ember, azt nem igazán lehet elmondani. És volt rajta egy Farmer nadrág. egyáltalán az egész Palinak az alkata meg, ahogy megdolgozta magát, szóval úgy... Szóval az LSD az épp úgy hagyott rajta nyomot, mint a konditerem, hogy melyik inkább, ezt nem tudom, azt az ismerősei jobban tudják megmondani, mint én. Igipoppal én személyesen így négy szemköz soha nem találkoztam És erre a valószínűség Tehát, hogy ez bekövetkezik nagyon csekély Egyébként tudom, hogy mit mondanék neki De látják Egyik szabamat, hogy a másikban ne ölcsem Mert ilyen a kejfejancsi Nagy szerencse Így is izgulok, hogy ez a két interjú Ez normálisan menjen le Mert felkészült felkészülnek De nem tudom, milyen formában vagyok Szóval, hogy négy szemközt Tegnap megpróbáltam Budapesten Norvég koronához jutni. Oké, okay, rendben van, vannak automatákoszlóban minden bizonyal is lehet váltani pénzt euróról vagy dollárról, de én azt vettem a fejembe, mint konzervatív ember, nem úgy, mint az Igipok, bár hogy ez Igipok, ha megy Norvégiába, akkor előtte vált a Norvég koronát, tehát erről elképzelésem sincs, erről még kevésbé van elképzelésem, mint számos más dologról, de úgy döntöttem, hogy veszek Norvég koronát. Elmentem hajdan volt környékemre, 13. és 5. kerület, és ott a Filippov környékén, de anélkül, hogy részletezném, hogy a Filippovon lakik, de nagyjából a Filippov lakása volt ugye az Origóban. Talán hat helyen voltam, abból egyetlen egy helyen volt Norvég Korona, 1150. 1150 Norvég Korona az mennyire elegendő egy oszlóban, Hát ahhoz a norvég árszínvonalat kell tudni ismerni, de két helyen megkérdezték, az talán az én ismerettségemnek, vagy nem tudom minek, vagy ismertségemnek volt a következménye, hogy rendeljenek-e norvég koronát, amit elhárítottam, mondván, hogy hát soha tudom, hogy visszamegyek-e valahova az életbe, az életben. De talán a második hely, vagy talán az első, nem a második helyeval bementem, ott egy nagyon jóval fiatalabb ember, Irkált valamit a pulton. Mi a humpolával? Ez egy nagyon fontos dolog, mert a humpol ez egy ilyen normaképző valaki. Tehát, ö, ö, nem úgy viselkedem a társaságában, mint ahogy anyám társaságában viselkedtem. semmilyen vonatkozásban nem összehasonlítható, bár nyilvánvaló, hogy a felemlítés az nem véletlen. De fegyelmezőleg, vagy legalábbis normaképzőleg, ez nem vagy, és és vagy képz, ö, működik a humpola, és ez konkrét esetben ez azt jelenti, hogy ugye vannak olyan valutaváltók, amelyek nagyobb helységgel, nagyobb belső helyiséggel rendelkeznek, de ugye ez elmondható az UTP-k belsőkről is, amelyek általában nem, nagy, nem szoktak kicsik lenni, de a honpolának az a meggyőződése, anélkül, hogy ilyen szervezet és működési szabályzat lenne, de szerintem igaza van, hogyha ott valaki éppen valamilyen műveletet végez, akkor a másik fél amikor zárva van a bankfélyok, akkor az várjon kint, majd ha az egyik végez, akkor menjen be. Hát ezt a honfolán kívül nagyon kevesen művelik még így. Winkler Virág András jut még ilyenkor az eszembe, aki azt mondta, hogy egyszer megvárná azt, hogy amikor új pénztár nyit, akkor a sorba levők közül ne a hátsók rohanjanak oda az új pénztárhoz, hanem azok, akik egyébként előttek többet vártak, de hát ez is nagyon ritkán következik be, nagyjából olyankor, mint amikor piros hó esik, tehát ez is nagyon ritkán fordul elő, de az, ami tegnap volt, hát olyan még nem volt, mert ez a fiatal ember, ez ott valamit írkált. Én meg türelmesen vártam, bementem, teszem hozzá, nagy helység, vártam. Biztatóan nézett rám a váltó ezért odamentem, mentem, és... Várakozást teljesen néztem a fiatalember, de hogy most, hogy kiderült, hogy ő valamilyen adminisztratív tevékenységet folytat, aminek következtében hát másodperceken belül nem fog tudni pénzügyi műveletet is végezni, hogy hát hajlandó lenne arrép fáradni, amire ő közölte velem, hogy angolul beszéljek vele, hát angolul kell beszélni, beszélni, és mondtam neki, hogy én egy kicsivel nagyobb teret Szeretnék magamnak, ami de hát nagyjából úgy nézett rám, mintha az édesanyjászíttam volna. Tehát, hogyha lett volna nála egy kolt, mert ez konkrétan a Vagynyugaton történt volna, akkor szerintem én ott, ha nem vagyok elég gyors, és nem lövöm le hamarabb, vagy nem iskolok el, hát akkor számos luk lenne rajtam. De nagyon kérdően nézett rám. Én megmondtam neki, hogy úgy szeretnék ott állni, hogy nem tudom, x méter sugarú körben, ott nincs más. Erre egyáltalán nem reagált, amire rálegyintettem, rá is, meg a pénztáros nőre is, most azt is tudniuk kell, hogy nekem otthon nem volt soha szabad a tehát hogy én ráint, csak a szüleimre, az kizárt eset volt, ez épp olyan dolog volt, mint hogy az utolsó szó se illetett meg, nagyon sokáig, és később is, amikor vettem a bátorságot, akkor is inkább ez az erőszak volt, mint hogy ez nekem járt volna. És aztán még tettem egy megjegyzést angolul, hát azért az angol szókincsem nincs olyan, mint a magyar lassan, a magyar szókincsem se olyan mint ami régen volt, amire aztán végképp fennakadt a fiatalembernek a szeme, tehát másodszor is kihúztam nála, imáron angolul a gyufát, másodszor is lelőhetett volna, hogyha lett volna nála a revolver, így azt nem tudom, hogy azon a helyen volt-e norvég korona, mert oda nem mentem vissza. és már csak azt szeretném tudni, hogy ez honnan jutott az eszembe. Krista küldesz egy sms hogy ezt, honnan, ezt miért idéztem föl? Vagy Laci, te még emlékszel rá, hogy én ezt miért meséltem el? Laci, ne Nem. De ha önök megmondják, akkor szívesen visszatérek oda, amiről azt se tudom most, hogy mi volt. Nem vagyok a régi, bár szerintem régen is voltam. Na no, ez mennyi dolatább. Most És mutatom, hogy ez egy Igen, Iggy volt szó. De egy konkrétan ez hogyan jutott az eszembe, arra már nem emlékszem, de azt tudom, hogy... A legutóbbi igipapot... Ja igen, tudom, tudom, tudom, hogy, hogy a Honpola hogyan nézte az igipapot, akinek a farmer nadrág az olyan mértékben volt letolva ágyikik, hogy, hogy a Honpola retteget, vagy éppen vágyta ezt. <coughs> nem hiszem, hogy bevallotta volna nekem, hogy leesik róla a nadrág, de nem esett le róla a nadrág. Emlékezetem szerint, nem is rángatta, tehát az úgy megállt egy magasságban, amire nem volt fizikai magyarázat, tehát annak a nadrágnak elvileg le kellett volna róla esnie, de nem esett le. A trikó nem tudott átizadni Iggy felső testé, mert nem volt rajta semmi. Petty Smith-szel szembe viszolt volt rajta a cipő. És aztán nagy nehezen, de elértem, hogy a kis tibir beszélgethessek, mert hogy kiderült, hogy néhányan a színpadról nézték a mestert, mondjuk én is megnéztem volna. És kérdésre vagy kérdés nélkül mesélte el a kis Tibi, hogy aztán koncert után a mestert, pedig hát akkor az legalább 5-8 évvel volt korábban, most talán 73 éves lehet, ez az önégető pali, megfogják a, a menedzserei, berakják egy Mercedes hátsó tehát lefektetik oda, először tesznek valami pokrócot, majd Sopronból elviszik bécsbe, mert Sopron környékén nincs olyan szálloda, amely a mester számára megfelelő lenne. Majd, hát hogy végigfekszik ezt az időt, vagy sebe, de már nem volt válasz, és aztán valahogy kicsomagolják Bécsben, valamilyen módon fellopják, mint szűnyeget a szállodai szobába, ahol aztán valamilyen módon magához tér. Nézzék, ezekkel a migránsokkal teri időszakban egy ilyen történet, vagy kettő... Hogy ügyítőleg hatott el önökre, nem tudom, az ég a világán senki se telefonált, senki se fejezte ki, egy két ragyogó történetet hallott, két szörnyű történetet hallott, vagy egyáltalán. Ebben egyébként az egyáltalán lenne a legérdekesebb, de ilyen se volt. 061 és 063677161. Szóba került az, hogy esetleg Martos Dániel 9-dik kellett lesz majd, mert vállalja a beszélgetést, de nem. Aztán idősebb Kuper András tegnapra ígért visszahívást, ez sem született meg. Martos Dánielből kicsikartam egy választ, Kuper Andrásnak megvárom még a 8 órát. És akkor küldök egy sms hogy hát akkor ezek szerint, a megbeszéltek alapján, ha tegnap nem telefonált, akkor végül mégiscsak úgy döntött, indulat ide, indulat oda, hogy mégsem beszél, mert arról szól hogy biztos, hogy felhív, vagy igen, mond, vagy nemet. Hát így. Valamikor április 18 valami sajtóházban lesz valami beszélgetés... Uh, most tudnom kéne, hogy kivezetid, azt elfelejtettem, a Ferencvárosi parkolási ügyekben egy ilyen feltáró sajtóbeselgetés lesz. Én fogtam magam reggel, felkeltem háromkor, nem tudtam aludni, regisztráltam magam, legfeljebb nem megyek el. SMS nem küldenék a résztvevőknek, ahogy a Puzsérnak sem, de még az is lehet, hogy elmegyek. 0614890999 és 06367161. A kendit még kivárom, és aztán mesélek még önöknek a tegnap esti programomról. Aztán bevárom önöket, hát ha valami önöknek is eszükbe és mondanak valamit, vagy itt közösen hallgatunk 8-ig, akkor lesznek hírek, aztán fölé van Várna utána fölé van Baranyi Krisztinát, aztán meg hazamegyek. 7 óra 22 van ma, a 2019. április 3-a szerda van. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fia János műsora. It's a rainy afternoon, 1990. A big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north You burned my heart with a flickering torch I had a dream that no one else could see You gave me love For free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I love you so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Bad and left, and I'm glad you got out, but but I miss you. Egy 29 éves szám, úgy tökéletes, ahogy van. Tegnap volt egy Facebook Live, amelyet én életemben először beszélgettem. Egyrészt beszélgettem egy ilyen Facebook Live keretében, először voltam felkérve. Műsorvezetőnek, vagy nem tudom micsodának, moderátornak. Csak Katalin és Újhely István beszélgettek az uniós választások kapcsán. Cseh Katalint nem régóta ismerve az ATV-ben, találkoztam vele először néhány hónapja. Újhely István először talán 2002-ben vagy 2003-ban láttam a Uratás Budapest rádióban, azért régebbi ismerettségével közvetlen munkatársa, Kejfej Jancsi hallgató, így aztán a kapcsolat az más vonatkozásban is létezik. Familiáris viszony nem ér el. Nem tudom, hányal látták önök közül, talán senki, talán többen. De reggelre több mint tízezrel látták, ugye sokan vagy kevés, nem tudom. Kivételesen most nem a méret a lényeg. Két egészen eltérő, a világhoz egészen eltérő hozzáállással rendelkező ember beszélt, életkorukat tekintve is jelentős különbség egy 40 egyéb, hogy 30-assal, indítatások, neveltetésük is egészen más. Hihetetlen üdítően hatott rám az előtte való beszélgetés, a, és a menet közben való beszélgetés. Egy más világ volt, úgy beszélgettek az Európai Unióról mint annak ismerői Hogy én csak ámultam és bámultam miközben nem régen még éppen az Unióban jártam Voltam Szlovákiában, Csehországban és voltam Németországban és voltam Ausztriában Dők nem ilyen vonatkozásban beszéltek róla hanem a keringési rendszeréről a működési elvéről beszélgettek számúra hihetetlen izgalmasan, és úgy, ahogy egyébként itthon máskor is hallgatnék embereket, nem csak kampányidőszakban, bár a kampány talán csak pénteken kezdődik. A kérdések azok egészen más vonatkozásúak voltak, nem lenézve, bár minden tagadásban van állítás, azok sokkal inkább rögösek voltak, de ez a két ember tegnap ott műsor előtt és műsor után már amennyiben egy Facebook live műsornak tekinthető, olyat produkáltak amilyet nálam műsorban nagyon ritkán produkál bárkit, csak hogy magammal kezdjem, ami pedig az általam hallgatott rádiókat illeti, ott is nagyon ritkán vagy soha se hallottam két embert így beszélgetni miközben az egy Elmélyült kvaterkázásnak nem volt nevezhető, de... De nem volt olyan poros, mint amilyen poros ezek a, ezek a beszélgetések egyébként rádiókban, tévékben szoktak lenni, ki tudja miért. Fény 80, az első 25 percet, ha nem is végig de... vittem a primet a következő fél órát Önökre bízom. Ha bármilyen ügyben előkerülnek, kerülnek, akkor boldogan fogok reagálni, ha pedig semmilyen ügyben nem kerülnek elő, akkor zene fog szólni. Most például egy kicsit csönd is lesz, mert zenei szerkeszteni fogok, és elmulasztottam az egyes CD-be berakni az új dalt. 061 489 0999 és 371161 Jövőgöt. Tiszteletem, Filla úr. Ez hétfőn a a televíziók közül, de gondoltam megnézem a Hír este, milyen újítások vannak. Ha, és megdöbbenve hallgatom Gajdi csurat, hogy felháborodottan közvi a barátaival ott egy társalgóba, hogy... Sajtok. A felháborított spíró még a cigány-magyar együttél a forra, forradalomról is könyvet ír. Ez egy nagyon régi könyv a feleségverseny, Igen. de a szellemi fölényüket elismerem, idézőjelbe. Kinek a szellemi fölényük? A Gajdics úréka, mert ugye szellemi fölényben vannak. Kivel de szemben? A... A liberális baloldali uh -huh. nem uh -huh. Nem szeretnék az ügyben megnyilvánulni, hogy Gajdics Otto vagy Spiro György, mert aztán még betelefonál a navracs is és azt mondja, hogy nem szereti az én homoerotikus megnyilvánulásaimat. Minden esetre, akik Gajdics Ottóra tipelnének, tippelnének, azok között értéktelen nyereményeket sorsolnék ki. Nagyon sokszor mondtam önöknek azt, hogy minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes elválasztani a fontos -t a fontos talantól, és teljesen hallgatva a Csak és Újhely Istvánt, úgy arra gondoltam, hogy jó, nekem vannak ilyen periódusai, most éppen ilyen periódusom van, szóval, hogy az, hogy ez egyáltalán, ugye én gyerekkoromban nem unatkozhattam, mert otthon a se lehetett. És állandóan fontos dolgokkal kellett foglalkozni, Ezt, ez édesanyámnak volt a mánia, így mi volt fontos, hát, amit ő fontosnak tartott. Amikor önök betelefonálnak, én minden esetben tízes skálán tízesre próbálok azonosulni azzal, amiről önök beszélnek. Egyszerűen abból adódóan, hogy meg kell, hogy értsem valamilyen módon azt a milliót, ahonnan ők jönnek, és amiből adódóan valamit meg akarnak osztani. Örülnék, hogyha ezek a beszélgetések hangulatokat tekintve felidéznék ezt a tegnap estét. Elnézést kérek, az előző telefon nem volt ilyen. 061489099-es és 06367711617 óra 34 perc van. is like a parking meter, death is like an empty theater, a dog, a cat, a housing yard, you got to have that credit card. The streets of old LA. I was only in the way. I couldn't even rent a car without that little credit card. Everything is really hard if you ain't got that credit card. Everything is really hard if you ain't That's turn on the glass You want get less Is it a shame? Life is just a Shine a new Rolls Royce I have never made that choice It looks so shiny and so hard Just like a giant credit card Everything is really hard If you ain't really got that credit card Everything is really hard Nula és 0636771161 Népliget! Jóraget! kívánok! A Népliget-tel kap, nem a városliget a népliget kapcsolatban Én szoktam kutyát sétáltatni egy héten egyszer körbe a népliget És hát nem tudom másképp fogalmazni. Az utóbbi időben nem túl bizalomgerjesztő alakok vannak. Nekem van egy elképzelésem. Azt Nem mondja, hogy tegnap azt a, a szembe, így... szembe, hogy találtak egy halottot. Tényleg? Igen, akiről tegnap én nem lehetett tudni, hogy meggyilkolották -e, de aztán azt mondták, hogy olyan jelek vannak, mintha, de azt nem értem, hogy milyen jelek minden, és a rendőrség még nem erősítette meg. Illetőleg, ameddig én hallgattam, vagy követtem a történetet. Hát, Oké, okay, visszatéré. Én, én nem. Hú, izét szédét hallgattam, a kocsi, nem hallgattam tegnap nagyon okay. híreket, aztán most nem. Hát Na, te is tudtam. Szóval rossz hát... arcú Hát igen, én azt gondoltam, hogy egy két-három villamos megállóra van onnét a Hős utca. Ugye ez egy pár hónapos történet, ugye, hogy ott az, az mindig szólt. És nekem az elképzelésem, hogy onnét valószínűleg ezek az emberek átjöhettek a ligetbe. És Csak a elékenysed. Hős utcában vannak rossz arcú emberek? Nem. Hát nem tudom, a Hős utcában, ugye ott végig szoktam menni néha kocsival, vagy arra feled de... Mm, azt közelebbről annyira nem ismerem, de ebben a rigetbe. hát most tényleg nem tud bizongeljesztő alakok vannak. Én tőlem, ez egy közpajt, nem tőlem lehet rossz öltözető ember, vagy valami, de nem Már erről a van. a kutyája volt. Szerintem. Kutya? Hát ez egy ilyen tér magasságáig érő kutyát szoktam, de nem az enyém, csak... Megvédeni? Nem, nem, nem. Nekem permanensen ott van a fejemben a Budapest Rádió, amelynek megvalósulása a tízes skálán kerek egyes. Én megmondom önnek őszintén, hogy most ma, ma például ezt hogyan csináltam volna. Tehát beülök az autómba, elindulok, és... Ugye így csináltam én Béni Gyöngyivel annak idején, ha még visszaevlékeznek rá 2001-ben, vagy 2002-ben inkább az állami autópályák ezzel és a nemzeti autópályák, ugye az m közlekedtünk és néztük az ottani viszonyokat. Tehát egész egyszerűen annak idején Ugi a Wintergantez a még Bácska Jánossal is volt a karácsonyasó, so, hogy Beültünk egy autóba, és akkor mentünk, és a különböző kérdéseket tettem föl, de volna föl. De most például itt a 11. kelletben, a 12-ben is volna egy-kettő, de az nem annyira sok az a része, ahol járunk. De itt például a Fehérvárjút, ahogy ezt most ugye a másik oldalát bontják föl. Fölbontanak olyan részt is, amit az első résznél már leaszfaltoztak, e, de újra föl kell nyitni. Az a munkakultúra, ahogy egyébként készül, az, hogy a fásított rész elhanyagolta van, de hogy egyenként megállnak, és azt kérdezném, hogy ennek muszáj -e így lennie, és szerintem kerek fél órán keresztül bírnák azok az emberek, akik egyébként a vendégeim lennének, és utána elküldenének engem a búzs büdös, ezt most nem mondom ki, miközben állítom önnek a tévedés minimális kockázatával ugyanazt gondolnák, mint én. Én azt gondolom, hogy a fáradás egyebek között abban érhető tetten, amikor az ember ezt megfogalmazza, de azt a reményét, hogy ezen változtatni lehet, azt nem adja föl, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ez nem olyan, mint amikor a Dembski azt mondta, hogy a PIBE ők kutyakakáról nem beszél, mert azt unja, ez nem a kutyakaka, ez valami, a, tehát amiről tennep az első mondnak, mondtam, hogy az autós pihenők Magyarországon miért néznek úgy ki, hogy sehol a környezetünkben tőlünk nyugatra. Hát Budapestrel kapcsolatom... És ez az eszembe egy... arról, amit a népülégetről mondott, bárhogy csak mm. emberekről beszélt. Hát csak igen. Jó, hát ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy, hogy szerintem hogy egy Budapest biztos, hogy megérne egy olyan fórumot, amit vel, a, konkrétan Budapesttel foglalkoznának. Biztos, hogy lehetne egy, egy ilyen műsort, vagy egy ilyen beszélgetős műsort csinálni, nagy, nem és bőven, bőven lenne téma. Igen, de, de, de egész egyszerűen előbb-utóbb azt érzékeltetnék velem, hogy mit akarok én tőlük. Tehát azt értsen meg, hogy én azt is megfognám a kórháznak az ajtajában, aki elviszi onnan a papírt, vagy azt a beteget, aki elrakja. Tehát, hogy azt értsd meg, 62 éves vagyok, a kurva életbe annyit nem lehetett elérni ebben a kibabrált országban, mint. Tehát annak idén a Baló azt mondta nekem valamikor még a szocializmusban, hogy majd el fog jönni az az idő, mert hogy itt Kelet-Európában az emberek a cipőjük orrát nézik, és nem néznek egyébként a másik szemébe, ahogy ezt nyugaton teszik. Hogy ma az emberek a cipőjük orrát nézik-e, vagy a szemükben néznek a másiknak, azt nem tudom, a cipőjük orrát talán nem nézik, de hogy szembenéznének egymással, azt nem nagyon tapasztalom. De van bennem valami végtelenül szomorúság, hangulat ingadozásaim függvényében, működve nem ők elmebeteg letargia a tekintetben, ahogy színvonaltalanul élünk, és el vagyunk a migránsokkal, vagy másokkal, a gyurcsány ügyeivel, az Orbán ügyeivel, valakinek az ügyeivel, a csengeri örökössel, akinek a környékén mindenki felakasztja magát. És közben, é. jó, figyeljen, a lányom gyönyörű, a honpola lánya másféleképpen gyönyörű. Tehát az ifjúságban van miért. Tehát, az, tehát, ör, tehát azt gondolom, hogy ők rendben vannak. Ha meghalok, örökön a lányom annyit, vagy a honpola annyit, hogy tudja karban tartani az életét és a gyerekét Saját magamnak, tényleg. És régebben még, amikor elkezdtem, akkor még tudtam választani rossz és jó között, de én az nem, most, most nem tudok jól választani. Utálkozni meg nincs kedvem. Csak nézem ezt a fehérvár utat, és az jut az eszembe, hogy muszáj ezt így. Meg az, a hogy tegnap van. valami közútkezelő beszélt arról, hogy tavaly 800 millió forintot költöttek szemétszedésre, és most azért verbuválnak önkénteseket, mert idén már meghaladták mostanra azt hiszem a másfél milliárdot. Hogy arról ír az indextől kezdve a 24. hogy hogy halnak meg a bálnák az óceánokban a szatyrok miatt, miközben nálunk nagyon sok bálna nem hal meg szatyrok miatt, de mi a szó átvitt értelmében haldoklunk a szatyrok és a szemét miatt, de olyan nagyon nem zavar bennünket. Tőlünk nyugatra meg nincs így. Nincs így, ez biztos. Hogy és hogy ez nem a Fidesz miatt van, az tuti. Nem a Fidesz miatt van, de, de jó rá kenni. De nem jó rákenni. én nekem eszembe nem jut. Eszembe jut az apám halála, annak a nívótlansága, és attól rettegek, hogy én is ilyen nívótlanul fogok meghalni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A szívemből beszélt az előbb. Az előbb az én elsőszülött gyerekem kint él, Ausztriában, kint dolgozik. Nagyon sokat beszélgettünk, és nagyon sokat sír, hogy haza szerette jönni és amikor átlépem a határt, mert elég sokszor vagyok kint nála, akkor miért van az, hogy hegyes halomnál elképesztő kupleráj van, érti ö, gazok, szemetek, átlépem, utána Bécset, és, és teljesen másképp dolgozom, teljesen másképp élnek az emberek, mint mi. Teljesen másképp gondolkoznak, élnek, érti, élnek, reggel fölkelnek, dolgoznak, nem tudom, élvezik az életet, megbeszélünk amiről ön beszélt. De én ezt, hogy mondjam, tehát én, én, én, én ettől valójában iszorítos elfáradok, higgyel, ha nagyon szemétlennék, ami egyébként tőlem most nem áll nagyon távol. Én felégetek magam mögött bármit legfeljebb majd kitalálom, hogy a hátlebb életemben mit csinálok, ha bemenne azokba az önkormányzatokba, amelyekkel én együttműködöm, és most nem fogom megmondani, hogy melyik milyen. Világos. Akkor ott mindegyik polgármestert meg tudnám kérdezni, hogy ott ahogy belépek, a rendészek miért olyanok, mint amilyenek, és el tudom mondani, hogy hol van a legnagyobb rend, és hol van a legnagyobb rendetlenség, de most okokból ezt nem fogom elmesélni. E Abszolút, Tehát, amikor ott ülnek emberek a székely mellett, amire persze mondhatják, Fialá nincs számunkra a kijelölt hely, ahol ebédelhetnénk. Akkor érti, hogy jövök én ahhoz, hogy elmenjek egy polgármesterhez a 123. kedületben, és azt mondjam, polgármester asszony, milyen dolog az, hogy én belépek az épületbe, és székely káposzta szag van? És Igen. akkor azt mondja nekem, hogy fia Laura, hát én most olvastam az újságban, hogy maga mennyit keres magának, biztos otthon van szagelszívója, nekünk más gondjaink vannak, és akkor megsemmisülök. Hiszen nyilvánvalóan, hogy én az elkényeztetettségem okán mondok olyat, neki pedig egészen más gondjaik vannak. Nézd, én nagyon sokat biciklizem. Én nagyon szeretek kerékpározni. Elmegyek kis falvakon keresztül, és ne nem tudom elmondani önnek, hogy mekkora színkülönbség van, hogyha egy picit csak eljövünk, nem Budapestről, nem ke Budapestről, legyen Kaposzvár, legyen Szeged, legyen Pész, teljesen mindegy. 15 km eljövök a, a, attól a helytől hogy biciklizem, és nem, tudja, nem tudom önnek elmondani, hogy az önkormányzatnak a udvara, vagy nem tudom, ott vannak ezek a sárga csíkos, tudja, közmunkások, nem tudom, hogy hívják ezeket, elnézést kérek tőlük, nem tudom a pontos nevüket, és ott kapálnak a minimum bérért, érti? És 2019-et írunk. És én meg ott vagyok a 140 ezer fontos biciklimmel, nagyon boldog vagyok, hogy egészséges vagyok, és tudok biciklizni, és akkor nézem ezeket az embereket, hogy a minimumért dolgoznak reggel fél tízkor. Érti? Tehát amit ön mond, egyszerűen nem tudom hova tenni ezt. Én tudom hova tenni. De most nem fogom már mesélni, hogy melyik a legjobb hely, melyik a második, melyik a harmadik, melyik a negyedik. Nye. Igen. Jó reggelt. Én nagyon sokat horgászom itthon, Magyarországon, a környező országokban. Tehát ez a Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia... Ország, Erdélyben nem voltam. <köhö> Nekem az a tapasztalatom és ez, persze, ez csak az én tapasztalatom és nem biztos, hogy így van de Magyarországon a Batakóknak és főnök a, a KPS hozzá tartoznak a használt gumik a kidobolt hűtőszekrények Tehát a Képzle, a... el, az én óta,ból elvitek a hűtőszekrény felső részét aztán az alsó részét <köhö> teljesen megdöbbentem. Az, az, akkor döbbentem még igazán, amikor szítszették be, hogy a főső részét miért vitték el, miközben az olsó részét az hagyták, de most már semmi nincs. És csak azt akarom hozzá hogy akkor, amikor én, én ugye van magyarság a határonkon túl, és én ezt vettem észre, és lehet, hogy csak én vettem észre, és nem is így van, hogy még ott is ez így működik, tehát, hogy a, a közelünkben, a határoz közeli folyószakaszokon azok még mindig szemetesek, és aztán olyan messzebb jutok, ahol országhatártot 100 km, 150 km-, akkor teljesen megváltozik a folyóknak a képe, meg a folyópart, ott már rend van. Tehát a tévedés maximális kockáratával úgy érzem, hogy mi nekünk tehát nekünk magyaroknak egy kicsit mások a hozzáállás. De még egyszer mondom, a ter... mit csinál azzal a portásfűkével, ahol ott eszi a székelykáposztát, meg se törli a száját, és azt mondja, hol van És ez nem feltétlenül önkormányzat. Bankcenterben is volt már furcsa tapasztalatom. Figyeljen! Én így is egy elég ellenszembes pali vagyok. Az, hogy mindenkinek után az ügyben, hogy miért viselkedik ki, miközben azt mondja az illető, hogy ne ragudjon, de magával kapcsolatban is lennének kifogásolni valóim, akkor azt mondom, oké, okay, rendben van, és sem vagyok tökéletes, de valójában, amikor ezt az egészet itt a rádióban, vagy a rádiózásban elkezdtem, akkor azon kívül, hogy szerettem volna valahogy lekötni magamat, amikor akkor ne, a szerelmi bánatom ne foglalkoztasson, az azért valamiféle rendet... Nagyobb rendet csináltam szem magamban, mint a környezetemben, és szerintem amikor az emberek hallgatnak, akkor azok, akik engem hallgatnak, azok alapvetően azért hallgatnak, mert van valami rokonság. Akik nem szeretnek, hogy miért hallgatnak, azokról fogalmam sincs, szerintem azok, azoknak van valami lelki defektjük, de ők a kevesen vannak, is nem sokat ártanak. zavarúak de nem sokat ártanak. De azoknak az embereknek, akik engem követtek, azoknak nem tudok megnyugtató dolgot mondani, azt már nem vagyok hajlandó mondani, hogy az élet célja a küzdés maga, mert a madácsalat szeretnél nagyon de össze nem nem most á, Amikor á, elkészült a hét, én gondoltam, hogy nem fogok mondani ilyen híreket, amiket az ember tapasztal. Én nem járok BKV-val, és a múlt héten ez megtörtént, és vásároltam jegyet. És mennyire jó volt, hogy kártyával tudtam vásárolni a jegyet. Vettem három darab menekjegyet, és ugye kapok három jegyet, meg egy, egy számlát a BKV-tól, vagy BKK-tól, vagy nem tudom én mit. Kívüljel, hogy az a négy darab cetli, aminek egyforma nagyságúnak kéne lenni, hogy levág a masina, az három különböző szélességű papírcsíkot kaptam, amivel legbosszantóbb az volt, hogy az egyik egyem az kétszer olyan széles volt. De hol van az leg... elektronikus díszedés? Engem nem érdekel, hogy loptak-e vagy nem loptak. Persze annak is van jelentősége, de komolyan mondom, én könyörögve kérem Talós Istvánt, hogy ne vezessék be az elektronikus díszedést. Legyen egy ország, amelyik az Unió tagja, és ahol külkorszaki dolgok vannak. Én Szűz Somjó Máriát is megkérem, hogy most már ne hívjon vissza. Én csütörtök óta keresem, hogy Szeretnék Talus Istvánnal beszélni, hogyha engem leszar. A szószoros értelmében, arra nem érdemesít. Leszámítva egyébként, hogy valaki egészen másnak küldök üzeneteket, és megváltozott Szű Somlyó Máriának a telefonszáma. De legutóbb valaki mesélt, hogy a tallós az, az eljutnak azok az információk, ami az én műsoromban van, talán néha még hallgatja is, de eljutnak. De talóshoz a douszomjó Márián keresztül vezet, én pedig azon az alagúton, ami Szű Mária képvisel, nem vagyok hajlandó közlekedni. Ami veszteség engem ér, az a veszteség. Ér Önöket is. De tényleg, ne vezessék be! Maradjon így! Maradjanak ezek a szerencsétlen ellenőrök, akik ugyanolyan szerencsétlenek a maguk mondján, mint mi, csak másféleképpen. Tehát amikor valaki megkérdezte itt az átadáson, akkor benézett a tarlós az alagútban, hogy látta -e a kontrollt, hát hogyha azt a döbbent arckifejezést látták volna a főpolgármester, hogy Jézus Mária most ebből mi következik, nem látta. Ha, Nem tudom, érthető vagyok egy csak bizon benne, hogy érthető vagyok. De lehetséges, hogy azt mondanák, amit anyukám mondana, hogy fiala, bár az anyám azt, hogy fiala sosem mondta, azt mondta, fiam jó dolgodban már nem tudod, hogy mit beszélsz. Jó reggelt. Jó Lakatos István, jó reggelt. És annyi minden hangzott el pillanatok alatt, hogy három dologra is tudnék, hogy szeretnék dolgálni, vele. lehetőség van Kezdjük a bkv val Azt hittem, hogy az úr pozitív dolgot fog említeni, ugyanis én, aki szintén főleg autóval járok, néhány héttel ezelőtt a bkv t használtam a metrót, és a legnagyobb megdöbbenésemre a valaha luiza téren tökéletes angol nyelven beszélt a jegyeladó hölgy, egy olasz csoporttal, és elmagyarázott nekik mindent, hogy hogy kell csoportos helyet venni, és hogy mit érdemes megnézni, hol van metró, hol nincs metró. Lenyűgöző élmény volt. Ilyen 62-63 év fölül nagyon jól szituált fölgyúlta a től Ez az egyik megjegyzésem. Tehát szint pozitív, szerintem vannak olyan dolgok, amik fejlődnek. Jó, figyelj, ezek mindenkinek egyéni története van, ebből se a tiédből, se a másikból nem lehet általánosítani. Igen? Egyet, egyet értek. A másik, amit akartam mondani, hogy mi lesz jobb Magyarországon, szerintem attól, hogy a gyerekeink elmennek külföldre, és majd visszajönnek tíz év múlva, és különbözőről fogunk importálni kultúrát. Szentű meg, van, hogy győződne. Én 30 évvel ezelőtt Svájcban fogoztam három évig, amikor még nőtlen voltam. Nagyon sokat tanultam a, a, a svájci szelektív hulladékgyűjtésről, amit itt 20 évvel később vezettek be. Azokról a dosszéktól, ahogy ott a irodákban álltak a glédában az iratok. Nem, nem hiszek van, benne, ne, legyen így, nem hiszek benne. Igen? Nem, nem. Mi a hard... Nem azt mondtam, hogy nem. Azt mondtam, én nem hiszek benne. Mi a harmadik? Én nem mondtam, hogy jogod van nem. Én meg elfelejtettem, hogy mi a harmadik. Úgyhogy szerintem már... Gondolkodj! Jó. Nem akarom föltetni a oké, rendben. Jó Megvan mi a harmadik, hogy fejét több a hal a porta kapcsán, akartam mondani. A Bravo Group egy iroda épületben, van, ahol én folyamatosan a portásokat edukálom, ha bármi azt látok, ami nem tetszik. A legkisebb hülyeséget is menjélten neki. És én azt gondolom, hogy egy polgármester is én várnám, mert hogyha az önkormány ebből azt tapasztalja, hogy szép igenis vegy a vártaságot, vegy a, a fáradtságot, és szóljon. Jó, tekintség a, a polgármesterektől, ér a jelétebb tapasztalom. Ott biztos nagyon jól te dolgozol, ott egyébként ilyet én nem tapasztaltam, relatíve gyakran fordulok elő, ott ilyet nem láttam. Amikor a sérvemmel operáltak az egyes számú sebészeti klinikán, akkor... Arról volt szó, nem tudok pisilni, akkor katétereznek, és hát ezt nagyon nem szerettem volna, és... Úgy ideig küzdöttem, aztán... A Fridman megengedte, hogy fölálljak, amit egyébként az ápolónők nem szerettek, mondva, hogy az ember az operációnapján eljön föl, de én fölálltam, és akkor ezt egyedül el tudtam intézni, de sose sosem fogom elfelejteni azt, hogy bejöttek látogatók, akik láttak engem ott... Az ágy szélén ülve, ott volt a hompola is amit egy ilyen kacsával szerencsétlenkedem, hogy mi minden látszott ki belőlem, az most itt ne legyen részletkérdés, és jöttek a látogatók, és ott volt az ápolónő, és akkor az ápolónő azt mondta, én nem szóltam. Tehát egész egyszerűen azt gondoltam, hogyha ezeket az embereket nem zavarja az, hogy én ott milyen állapotban küzdök, ha nem tudom mivel, akkor szóval nem. És akkor azt mondta az ápolónő, hogy legyenek szívesek, fáradjanak ki. Szóval, hogy ebben a nemzeti együttműködés rendszerében de nem kellene a Fideszre, ez korábban se volt másféleképpen, hogy valami méltóságos ember lenne a szó jó értelmében, aki a méltatlanságra figyel hogy az ne legyen vagy az ápolónőnek honnan volt ez a jó érzése, valószínűleg honnan, hogy volt benne, nem irántam volt, ez más iránt is és csak azért meséltem el ezt a példát, mert ez konkrét kurvára elegem van abból, ami, ami körülvesz. Miközben egyébként nincs okom panaszra. A közvetlen környezetemben nem így élek, a közvetlen környezetemben lévő emberek kedvesek és bűbájosak, fiatalok, szépek, okosak. Elegem van. wooden heart <laughs> még valaki beférkőzni a műsorba szerintem sokkal több lehetőség ma már nem lesz 061 igen Jó egész kérdés segítsen nekem tegnap beszélgetett az L. Simonnál. Igen. tehát pontosan nem tudom visszaidézni és azért kérem a segítségét és az L. Simonnál beszéltek a film alapfilm film? Film és a... És akkor az első volt egy olyan mondata, amit hát a zemöldökön fölcsúszott a homlokom tetejére, Igen. hogy tulajdonképpen azzal, hogy a, a, a, a vajna meghalt, úgyis át kellett ezt az egészet dolgozni, mert többen nem jól működött már ez az egész rendszer. És ez valahogy annyira, hát hogy mondjam, annyira nem volt komilfó, hogy Jól emlékszem, hogy ezt mondta. Én ne, nem emlékszem arra, hogy pontosan ő, ő a Hugyadi film, az utolsó bástya kapcsán Igen? mondott egy olyat, hogy egyébként az a változás, ami most beállt, annak egyébként is be kellett volna állni, de ezt se szó szerint idézte. Igen, de nem tetszett. Na. Csak egyébként különben... Hát, Nekem se tetszett, akkor... nem mondom őszintén. Még egy telefon belefér. Szerettem azt a beszélgetést a Cseh és az új helyi között. Bár ez abban megfüggő, tehát értik, hogy arról volt szó, hogy hogyan lesz majd nagyjából pateredmény az uniós választásokon. Hát. Csak minime ne hogyan a Akar még bárki valahogy megszólalni? Bármit mondani? Senki. Csalódott vagyok. Egy ember legyen még. Na no, jó, hát hogy szokták mondani a serőben, ha nem? Hát nem. lehet? Azt tudja, hogy azon kívül, hogy egy rahedli pénzt keresek a szerződéseim mellett én valójában, amikor zuglóval együttműködöm a polgármesterrel, akkor nekem zugló egy tízes kállán tízesre fontos. Én ennek, hogy nem nem, most nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem, nem, nem rosszul kérdeztem. Azt kérdeztem, rosszul kérdeztem, hogy tapasztalta ezt az elmúlt időben? Hát én nem tudom, tehát én, ö, ez, ez, hogy egy média hogy tudósít az önkormányzat, hogy jó vagy rossz, én a kerületnek a napi életét látom, meg ugye az önkormányzati döntésüket, és igazából ezek befolyásolják, hogy most a szivirágyóban egy műsor, vagy ön személyesen szimpatizál a kerülettel, ez tök jó. Tehát, hogy nem ön... szimpatizálok a kerülettel, illetve mm -hmm. nem szimpatizálok, de független attól, hogy már ideglenes lakos vagyok. Na, de. Hát ahol a barát nem lakik. Nem De hogy melyik rész a kerületnek, csak úgy nagyjából? Majd megmondom adáson kívül. <gül> nem csak kíváncsi vagyok ugye, mert zugló hatalmas... Ugye 120 a csalúgató környéke. Aha, na jó, hát ugyanott lakunk akkor azon a környéken, az, az amerikai út környéke. Uh, ugye ez a Hermin, ez egy villa vagy ez egy, egy fertőző... Én nem szimpatizálok, fontos! Itt tulajdonképpen, azt, tehát amikor én azt mondtam, hogy csinálnék egy Budapest rádiót, akkor, akkor azt azért ez csináltam úgy. volna, hogy Budapest lenne fontos, mert itt az elmúlt pár percben így elszabadult bennem a kisördőm, meg a hajóágyú, és mm. úgy azt érzékeltettem az emberekkel, hogy itt tulajdonképpen be tudnék ültetni minden nap pár embert az autómba, és megállnék, és azt mondanám, hogy most, ami itt van, ez miért van így. Lehetne csinálni ilyet, több tévé is tervezett ilyet, hogy például egy budapesti riport anyag, hogy minden nap beszélnek dolgokról. Valamiért ez nem fontos, pedig ugye ez a két és fél, hát ez az agglomeráció hogy egyébként három millió ember dolgozik Zsizsek-Budapesten, Budapest körül, és valahogy nincs erről egy anyag. Az ATV-nek is volt egy ilyen adása, aztán ez a dolog valamiért megszűnt. Ugye az a nehézség ebben, úgy jól mondta, és beszél a ügyekről, hogy a kerületek azok ilyen átláthatatlan kis és ellentétben egy vidéki várossal, ahol a, ahol a hírek viszonylag gyorsan terjednek, és mindenkit ugye, mindenki tudja mindenkiről, hogy kicsoda és az kinek a kiej, és honnan van a pénze, egy fővárosi kerület, pláne egy ekkora, mint a miénk, az teljesen az ilyen szempontból. Az emberek, emlékszem, 14-ben azt tettük állszólalampjaikra, hogy a civilizúgó egyesület választásokon indult, meg fog indulni hogy meg tudja mondani négy év után, hogy hogy az önkormányzati képviselőjét. És az emberek kétharmazan nem tudta. Tehát, hogy... Hát én 12. Képviselőt, képviselőt, képviselőt. keletben lakom, nekem hajla tehát én oda be vagyok jelentve idegenesen. Hallomány gőzöm van. nincs, hogy ki én, a képviselő. Azt el nek, egy... nekem, pontosan, amit tekeződtünk. Azt tekeződ. nekem, hogy te miért nem vagy polgármester? Hát e, most ezen próbálunk majd változtatni ősz. De nem fog sikerülni. Miért nem remélem, sikerült? Igen, megmondom miért, mert a zuglójak ugye... Jó, azt, hogy nem fog a... sikerül, azt tör, törölnöm kell. Kicsi a valószínűsége. Mert ha azt hogy ez nem fog megvalósálkozni, az olyan, hogyha ezt azt gondolom, Zuglót érintő interjúját látja, hogy ő az egyik potenciális jelölt itt. Meg ugye a Tamás a Fidesznek egy idetett kádere, valahonnan a messze Dél-Budáról. Eddig miért nem sikerült? Mert egyszerűen a kerület túl nagy ahhoz, és amikor a pártok 20 milliókból, meg Isten tudja hány millióból kampányolnak, akkor az emberek a nagy pártokra szavaznak. Ugye volt a 2010 ben a Fidesz, ha egy narancságára festett narancsot indít, akkor is nyer. Mást élőlényt akartam mondani, csak nem akartam bántani. Papcsák Ferenc megnyerte, megpróbálta. Utána karácsonyi elgéte nagy reménységét megjelent, ő is megpróbálta. És az uglóiak lassan talán belátják, hogy ez hogy Zugló párt kifizetőhely volt, amikor egy párté volt, most jelenleg két párté, vagy többé. És hogy eközben ha nyitott szemmel járnak, és hogy is így a fővárost általában hasonlította össze, most már írtóra lehet látni, hogy Zugló az elmúlt 25 évben nem fejlődött, sőt, összemérve mondjuk a angyalföldre a 9. kerületten, 8-kal, 16 kál, kifejezetten elmaradtunk. Nincs Uszoda, nincs tér Uh, semmi nem történt, elég a kisföldrati környékére körbenézni, hogy, hogy néz ki az egész kerület, és semmi lényeges dolog itt 25 éve nem történt. Ez nem csak a Gergőnek a hibája, ez, a, ez egy hosszú folyamat. És ugye ez a kerület mindig ilyen párt hely volt, sajnos ez uh, telkeit eladják, ugye lakóparkok épülnek az öltönek helyére. Lehet sorolni hosszam, és azt gondolom, hogy az Egyesület most már megmutatta így négy év után, hogy mennyi mindent teszünk. Mi mindent csinálunk, és ha valaki is, nagyon érdekes, hogyha valaki rámegy a blogomra vlogomra, a látható.blog.org-ra, hogy 2017-ben keresse rá a, a parkolás blogposztokra, 17. márciusában, ugye itt a parkolás fel most egy ügy, 17. márciusában azt hittem a polgármesterek, hogy vétózza meg ezt a döntést, és ne hallgasson, mert ugye, nem lehet hallgatni erről a dologról. Itt ez az 500 millió forint, ami kifolyta a kerületből, csak a parkolással az elmúlt másfél évben, abból egy új uszodát építhettünk volna. És a, ugyanez a, egy, egy pályázós közbeszerzésünk volt. parkfenntartásnál egy egyetlen van, tehát egy zugolói Mészáros lőrinc csinálja a park, a, a zöld fenntartását Kívülje egy Azt? milliárdért. Azt? A, jó, ez de nem érdemes. Tehát hogy mondjam, mm. amikor egy orvosi konzúliumon az orvosok mi? arról beszélnek, hogy kinek milyen baja van, akkor ezt mindig annak függvényében mondják, hogy éppen mit szeretnének gyógyítani, és mire kell figyelemmel lenni, mm. hogyha felsorolják az összes problémát, vagy mennek tovább. Az kicsit olyan, mint a vízben, ez a jó napot, jó napot, jó napot sör van, sör, nincs jónapot, jó napot, jó napot, jó napot, sör van, sör, van, jó napot. napot. mire erre, mi erre megoldást kínálunk, tehát ebből a szempontból Azokat, azokat, maradjunk a parkolásnál. Igen. Valójában a parkolás, a zuglói parkolás, az egy morális történet, vagy az egy jogi történet? Az ön meg, a te megítélésed szerint? Én szerintem, én azt látom, és itt kérdezték is azonlóan, akartam, beszéljük Beszéljük egyszerűen. Jogi történet, vagy én is igyekszem Ez egy egyszerűen. morális történet, szerintem. Magyarul jogi fogás nincs rajta. Szerintem jogi fogás nem lesz, én nekem az a szomorú tapasztalatom, 5-6-8. Nem nagy lesz, vagy nem tettem. lehet? Szerintem, szerintem nem lesz. Nem tudom. Tehát ugye én azt látom, ha hogy ha neked lenne pénzed, akarsz... pénzed, és rá tudnál szabadítani egy ügyvéd hadsereget, szerinted találnának benne olyat, ami alapján visszavonulót fújna az önkormányzat, vagy sem? Szerintem, ha lenne sok jó jogászunk, és lenne az államban az ügyészségben a nem tudom miben akarat, akkor ezt megtehetnék, megtehették volna. Én azt láttam, csak azért mondok példát, hogy kérdezték tegnap teljes joggal, hogy miért nem tettem feljelentést, amikor ezt láttam. De azt láttam, hogy a papcsolák időszakban én 4 vagy öt ügyben tettem feljelentést, mikor bérbeadtak 100 ezer a ligetben egy szórakozóhelyet 18 évre, meg az építési közbeszerzéseknél, amikor a haver kapta az autóját a polgármesternek, és, és írtóra kilógott a lólá, hogy ezek túlárazott, fölösleges dolgok, és egyetlen egy ügyben sem mindigben elengedték a nyomozást. Tehát egyszerűen ez olyan dolog, hogy nincs felülősség. Jó példa erre a Hungwald ügy, a kerület, ahol a, most az az ember, aki, akit elítéltek, az majd, majd indulni akar polgármesternek. És a testületet persze egyáltalán nem... Ez egy kollektív felelősség van, a pénz mindig eltűnik. Ez szörnyű különben, mert hogy ezek a pénzek nagyon hiányoznak. Maradjunk ennél a történetnél. Jelen pillanatban a történet morális. A, az amoralitása miben a? Ami benne van? Hát szerintem abban áll, hogy a, a, ugye van ez a közmondás, hogy cinkos, aki néma. És a polgármester nagyon jól tudván mert néha tett ügyeket, tehát tett, tehát próbáltam megakadályozni vitatkozott a Tógy Csabával, meg küzdött belül, meg többször több, több ponton ugye vissza, visszatolt egy kicsit, amikor ma nagyon kilógott a lóláb. Ő két évig hallgatott erről. És nem az, ugyanarról beszél, nem nem, nem, nem, nem. Nem, nem, de itt a, itt a morális, tehát De mi emberis, benne a nem az, nem az amoralitás? Tehát abban megegyeztünk, hogy most jogi történetet nem csinálunk bele, de mi nem benne az, az amoralitás? A, az benne, hogy, hogy hogy, és ez egy nagy emberi dráma, hogy valaki, akik az, ez a Gergőnek az összödi beszéde, hogy egy, egy ilyen ember, aki megakadályozhatta volna, és amúgy... De kérdezi, miért kellett ez volna ez megakadályozni? Mert, hát mert nagyon jól tudta, hogy ez, ez egy korrupció. De hol van és a korrupció? Az a dolog lényege, nem pedig bonta az, hogy a, most van összödi beszéde. hogy ha valaki látja, hogy a, az olcsóbbikat, amely 291 millió forinttal olcsóbb, ezt mondva csináltok, és ugye ezt elmondta, mert egy mondva csinálni, nem volt meggyőződve a kizárásoktól. Hagyja, hogy ez megtörténjen, hagyja, hogy végigmenjen, és azt reméli két évben át, hogy ez nem fog Miért nem? De akkor is elmondta, most olyanról ne beszéljünk, ami nem igaz. Mm. Itt elmondta, tehát a karácsonyi gerge ezügyben tiszta, mint a hú. Az, hogy egyébként ez a viszonyulás, ez milyen, ez a mostani történet, ez két különböző dolog, ugyanazon dolog kapcsán. Azt kérdezem tőled, tudod-e, hogy akik egyébként nem kerültek sorra, azok miért nem fellebeztek? Nem tudom, én azt látom, hogy nem, ők fellebeztek, nagyon érdekes volt. Jött az aki a kizárt cégtől egy komoly, megírt, sokoldalas fellebezés, majd a, a határidő lejárta előtt egy, tudom, egy fél napval. Visszavonták. Igen, egy pársorban. Nyilván ezt a kabinácsőnök maga mondta, valaki valakivel megívott volt egy kávét, Pénzt kapott, vagy megfejelegették bármi. De, őt, de, de, de, de meg kell, Én, hogy hát nem álljuk. Nem tudjuk, hogy ez drágám, minket. ez így nem működik. Nem működik az, hogy megfejelegették, vagy pénzt kapott. Tehát azért ez nem így de működik. Nem, nem tudjuk. Nézd, de nem az, hogy nem tudjuk, te nem tudod, de ha tudnád, akkor ilyet nem lehet mondani. De nem lehet ilyet vissza mondani. Vissza. De nem, azt értsd meg, hogy neked egyébként a létezési módodban, ami egyébként zugló szempontjából nagyon sok szempontból hasznos. De te hozzá vagy szokva, vagy felelőtlenül olyan mondatokat mondasz, ami egyébként aztán a sajtóban is így jelenik meg, miközben nincs rá bizonyítékod. Igazad bizonyíték, volt, igaz. fellebezés volt, visszavonták. Hogy miért vonták vissza, nem tudod. Nem de tudjuk. Okay. vajon. Nem is mondani. Vajon, nem, nem lesz volna, hogy feltételezések vannak. Ugye itt az a nehéz, hogy látjuk ezt, hogy a dolog ismét drága. Ugye Ez kérdezünk. akár az én hibám is lehet, hogy annak idején nem beszéltem ezzel a céggel. De ezek szerint te se tudsz róla, és, a, és a valóban... Nyilván semmit nem fognak mondani. Hát nem hogy nyilván vagy nem, nyilván nem tudjuk, így nem így tudjuk így hiszen a Szeviépnek is a vezetője valamiért hosszan beszélt, vagy az EU televízió, vagy a, a hirtévének nek a kamerája előtt, azért vannak csodák, és vannak varjuk karun. Ugye ezt követően úgy gondolta a polgármester, aki maga a beterjesztő, hogy végül is ő a tartózkodásával fogja lehetővé tenni. Nem lesz nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem az időjárási sorrend? Nem a testületi ülésen után, azonnal volt ilyen ligetügyben meg még egy ügyben talán, és lett volna egy túszat, amikor kellett volna, a polgármester azonnal vétózhatott volna, ettől én, függetlenül okay. fellevez a cég, vagy se. Én ezt értem, a de vétó a te esetedben volt, és tulajdonképpen ez egy fura dolog, hogyha bár úgy tűnt, hogy a kormányhivatalból adódóan a te kizárásodra nem kerülhetett volna sor, de te a ja. magad módján egy... Figyelj, azért téged valamilyen a módon láj. mégiscsak lekötelezett a karácsony akkor, amikor vétózott azon a képviselőtestület júléssel. Nagyon jól tudta, tehát hogy, tehát hogy álljon meg és arról beszélünk, amikor engem egyszer egy köztartozás. jobb és baloldali összefogva, 200 forintért köztartozás, ami nem azt nem történt meg, vagy nem volt befizetve, nem írtam be, mert nem tudtam, hogy van ez a vagyonbevallás. Úgyhogy ez egy 43 ezer forintos össze volt, de itt most meg kell, hogy álljunk És akkor várjon, ehhez képest volt a sárgyalatban, ugye az képviselő, kinek 100 millió forint köztartozása Oké, ezek nem tartoznak össze. Senki nem írta be. De-de-de-de-de-de, ezek lényegtelen dolgok. Amikor valakinek a te vakbérgyulladásod és az én dolog, amikor nem is művelik. Az azért van, mert egyszerűen próbálnak az rövid pórázon tartani. Jó, de az azt áruld el nekem létszíves is, hogy várna, hogy te az miért, dolog. azt nem mondom, hogy utálnak, de minden esetre se a szocialisták, se a Fidesz nem igazán jó barátod. Azt kérdezem tőle, Mi hogy... Ki szereti, hogyha kiteregetik a szennyes ügyeit? Ki szereti? Senki. Hát ez, ez, ez az egész parkolás dolog, vagy a papcsáknak a négy éve, vagy, vagy az Ez nem derült volna ki, én nem teszem ki a blogba a közérdekű adat, ki kikért, számsort a veszteségről. Ha 44 nem írja meg, nem csinál filmet, gondolja, hogy a polgármester elmondta... De akkor a magázódásra, most már kétszer is magázódva volt. De bocsánat, mert, nem, de... nem akarok, nem, nem, nem, nem, nem, csak ez így jött. Jó, a 444-re még egyébként valamilyen módon vissza lehet térni, mert a 444 egyébként jobban fog szagot, mint amilyen módon nyomot követ. Tehát a 444 nagyobb mértékben tud ma hangulatot kelteni, az egy másik kérdés, hogy olyan mértékben van kiéhezve az ellenzék, és olyan mértékben van kiehezve az ellenzéki sajtó, hogy egy egyébként alapvetően jó indulatú, szokmaiságát tekintve azért már nem állítanám, hogy minden négyzetcentiméterét átgondoló írás annyi elismerést kap, mint amennyit kap, de ma annyira hiányzik az ilyen jellegű kvázi investigatív újságíró és ennek, a, a, a, ennek a társaságnak a terméke, Jó, hogy a szálljának az szálljának szálljának szálljának. Szálljának, hogy, hogy a, a 444 újságíróját még véletlenül se ívták be az ATV-be, meg véletlenül se hívták be a köztévébe, vagy a írtévébe, hogy elmondja, hisz mind a két párt sávos, és mind kinek, mindenkinek hiszony kínos. Én most, és akkor én, én is itt ütönek itt a médiában, számos ATV-szerkesztőnek írtam, Bombera kezdve háttérben dolgozó szerkesztőknek, hogy szeretném elmondani én, mint a botrány kirobbantója, a véleményemet az ugói parkolásról, polgármester szerepéről, a pártok szerepéről, mert nem tényleg nem a a az egyedül hibás, és nem ő a legszeri hívás ebben a dologban. és Semmiféle választ nincs. Roppant kínos hallgatnak. Én, azt, én azt tudom a, neked ez mondani, szerzettek. hogy ahányszor karácsony Gergelyel beszélgetek, és kíváncsi vagyok, hogy a Pénteki alkalom létrejön, ez egy központi jelentőségű lesz, mert kétszer mm. egymás után még nem maradt el, és az a kvázi konfliktus, ami közöttünk van, és amivel kapcsolatban én felajánlottam egy személyes találkozást, mm. kétszer is, és arra nem kaptam választ, tehát valaminek el kell mozdulnia ezügyben. De azt kell, hogy mondjam, hogy ő egyébként talán kettőtök között olyan beszélgetés, és nem jött létre, ahol egyszerre voltatok jelen, de hát azt nem mondom, hogy hazugsággal, de az igazság elferdítésével annyiszor vádol meg, ahányszor egyébként ilyen történetek előkerülnek. Az egy másik kérdés, hogy újabb és újabb történetek előkerülésével az ember elbizonytalanodik a tekintetben, hogy vajon mindig igaza van -e az egyiknek és a másiknak, meg sohasem. Hát igen, de azért azt most már látni kell a Gergőnél szomorú hogy amikor, amikor a ah, kiborul a Billy és te a várható volt, hogy előbb-utóbb kivorul, akkor ő megvádolta a parlóst, megvádolta a jegyzőt, feljelentéssel felegett mindenki, tehát mindenki a, a pártok a hibása, tehát mindenki a hibást, tehát mindenki. Nem tud, Miért nem tud, mindaz, ami probléma ma zuglóban, aztán előjön a Ferencváros a következő fél mm. órában, miért nem tud ez önkormányzati szinten lavináskodni ide és oda, miért kellene kikerülnie az önkormányzati szintről? Erre van-e hát Az a jó, a kikerül hát ha, a, ugye amíg nem került ki, ameddig a pártok szép csendben meg tudtak egyezni, és a polgármester hallgatott, és, és én se láttam ugye a számsorokat, és én megírtam a blogban, tehát mondom, hogy az előbb idéztem, hogy felszólítom a vétól, és hogy, hogy morálisan viselkedje tisztességesen, azt 17. márciusában, itt van előttem. Persze, tehát, hogy ez megtörténik az a jó, ha kikerült, Tehát nem az a jó, ha nem derült ki, és ugye egy ilyen pártállami működés van, hogy ott elmaszatolódik az ügy, az a jó, a nyilvánosságra körül a a dizengenek. Mi volt olyan történet, hogy nyilvánosságra... Történet a nyilvánosságra... Kert... Szóval azért az, az akkor a beszélpénteken a polgármesterről, és senki nem mondja azért a Gergő, most ment médiába, hogy az uglói citörtekön a testület ülés az elmaradt. Az óvodavezetők panaszos levelet írnak a kerületnek az uglói Jó, óvodavezető most, hogy egy éve hiába kérik, nem, tehát nem csak te kapod meg a pénzedet, hanem ők se kapják a vásácsítettésemelést, ami miatt nem mennek el a kerületből. Tehát ezek a kifolyó pénzek mára olyan, Problémákat okoznak, és olyan politikai viharokat, és egyszerűen a pénzt elfogyott. Az ugróban eladják a részvényt, eladják a vagyont, mert széthozzák a pénzt. És közben semmi nem épül, ez nem játszható. Azt kérdezem tőled, mi olyan felvetés volt a napirend utáni monológban, ami egyébként effektív változást hozott zugló életében? Hát rengeteg dolog volt. Tehát ö, sokszor volt, amikor, ugye, meg, tehát amikor én általában, írok valamiről, várni, látni, hogy a azok a dolgok előbb-utóbb megtörténnek, vagy később, vagy hamarabb, de megtörténik egy olyan konkrétan, ami... Konkré konkrétan itt az Uzsaki, mellett van egy, uh, egy ilyen senki földje, az megépült, történik, fajvüzetés. És sokszor döntés, tehát el, sokszor nem merik meglépni azt a dolgot, amiről ír az ember, nem épül egy olyan szobor, aminél nincs közbeszerzés. Tehát, hogy visszavonnak dolgokat, de sok-sok minden van. Tehát rengeteg dolog van, ami megtörténik, előbb-utóbb. se fogják elismerni de megtörténik. Mondok egy példát, 15-ben mi javasoltuk a, cse a Csertőparki Gyerekorvosi Rendőrök felújítását, megszavazták, 19 tavaszára megépült lassú munkához az idő kell, de legalább elkészült. A polgármester maga is elismerte, hogy ezt mi javasoltuk elsőleg, és mi ütöttük, hogy mindig kerüljön be a költségvetésbe. Sok minden történik, és mondom, leg, ugye kvázi nem döntéshozóként, egy képviselőként a 21-ből, az embernek igazából a, a megszólalás joga és a belelátás joga az, amit el tud érni. Még azt sem mondom, hogy a mérleg nyelvű vagyunk, mert azért ott három kis szervezet és Menjünk vissza a Azt kérdezem tőle, hogy abból a szituációból adódóan, ami létrejött úgy, ahogy létrejött, hogy a fellebezését visszavonta, valójában azt egyébként tudod-e modellezni, mert hogy, ahogy tapasztaltam, bizonyíték nincs rá hogyan jártak ebből jól a pártok? Ezt nem lehet. Tehát, hogy ez, ez ugye olyan dolgokból lehet ezeket látni, hogy a választási kampányok, most már én véd csináltam, nem tudom én hány, és azt megírta a tasztok, ez sok-sok, sok-sok ember, hogy olyan, tehát ha megnéz az ember a nagy kép, képviselők a nyilatkozatait, olyan pénzek jelennek meg, aminek nincs okuk, amikor látja az ember, hogy a pártok, Ötször annyiból kampányolnak, és ezer, ezer dokumentum van különböző civil szervezetek, ötször annyiból kampányolnak, mint amikből lehetne. Akkor nyilván ezek a pénzek valahol megjelennek. Tehát, nagy magánvagyonok halmozódnak fel, maffia működés történik, és az, hogy ez a dolog mennyire nem játék erre, nagyon nagy bizonyíték az, hogy itt az abból eltűnt egy önkormányzat képviselő, elvitta a tica két évvel ezelőtt, és már így nem kérdezi meg senki, hogy. Álljon meg, amelyet hová lehet az. Ha valaki megkérdezte éveken keresztül, az én voltam, a rendőrséghez is fordultam, e, válaszra e, nem, nem adtak. Igen, de... igen, ez hát nincs válasz, nincs ebből ügy. És, nem, nem, nem igaz, tudod, hogy nincs belőle ügy. Nem találták meg sápi Attilát, és nem lehet tudni, hogy ő egyébként. Mi történt vele? Az, hogy valaki egyébként eltűnt, ö, arról a gyerekek kapcsán Csellengők címmel készült műsorsági Attila elmúlt már gyereknek lenni, de az, hogy egyébként ezt ne tűzték volna napirendre, ez ebben a formában nem igaz, nem jöttek igen, rá. Csak, igen. Csak amikor, és kérdezzel rám, hogy pénteken a, a Gergőnél, hogy Gergő kifejezetten tart fizikailag cél vagy tócsaba nevét megemlíteni, fél attól, ugye, amikor őt neki azt mondják, hogy tudjuk, hogy melyik óvodába jár a gyereked, azért az egy elég kemény fenyegetés, hogy amikor a parkolás ügy volt, akkor a gergő elmondja, hogy ő vissza akart -e ezt vonatni, de ő azt gondolkodott, hogy milyen biztonsági őr előriztesse a házát. Tehát, hogy itt, itt, itt azért 500 millió forintos hasznok mennek ide-oda, ez nem játékenél, kevesebbél is megfenyegetnek valakit. Jó, csak az a baj, hogy ezeket te mondod, és nem a karácsony. Kérdezzel rá, hogy a most, most már a magázódásra, biztos, hogy most már, rá. nem, nem. nem, nem, nem ebben meg egy, egy, nem, ez, eb, De nem a mostani szituációban ezzel nem fog szórakozni. Ezt nem, tehát én attól tartok, hogy a jelenlegi viszony e, zugló polgármesterével nem olyan, hogy ezt fogom tőle megkérdezni. Ezt e, egy békebeli pillanatban meg lehet kérdezni, ez itt most hangulatkeltő. E, én egyébként azért is szántam el magam arra, és erről tájékoztattam az összes önkormányzatot, hogy bármilyen kérdésben mindenkivel beszélgetek, mert egyébként... E, nem vagyok abban biztos, és most megint határeset, amit mondok, lesz gyanús, hogy adott esetben például én a veled folytatott beszélgetést teljesítési igazolásképpen el tudnám-e számolni zuglóval, és én ezt nem szeretném megkockáztatni, de nem azért, mert nem tudom elszámolni, hanem hogy adott esetben felelősségre vagyok vonható, hogy én egyébként a szerződés keretében veled beszélgettem, így aztán nincs szignál, nem a szerződés keretében beszélgetek veled. Pont attól objektív a és pont attól nem lehet azt mondani, hogy ez egy marketing műsor, ahol csak a szétről is jóvalról van szó, és szerkeszthetnék az adásodat, akkor az uglói önkormányzat kabinetjében, mint az uglói lapokat, hogy csak a jóra írunk, és nem írjuk meg az óvodavezetők levelét, és nem írjuk meg, hogy elmarad a ülés, és, és számos dolgot nem írunk meg, ami kínos, vagy mondjuk, hogy miért nem szavazzon meg az ellenzék a költségvetést. Tehát, hogy pont attól, hogy, hogy, hát, hogy helyet adsz nekem, és nem csak a polgármester saját verzióját lehet meghalni. Nem tudom, hogy a rosszgonyi Zordán volt-e már, vagy itt volt. Tehát ettől objektív a dolog? Hát, hogy objektív azt nem tudom, mert az emberek attól, mert négyféle dolgot hallnak egy és ugyanazon dologról, nem fogják tudni eldönteni, hogy melyik az igaz, mert ez nem így áll össze. Beleértve, hogy túlcsabának a diplomáciai képessége az olyan mérvű, hogy a magánbeszélgetéseink és a rádióban való beszélgetéseink köszönő viszonyban vannak, de tegező viszonyban nem biztos. De én ezt értékelem, hát végül is. Tehát ez a problémája, és jó hogy te is említett tócsabát, te kezdettem. Zuglónak a, a gyökere a problémák, gyöker a tócsaba. Tehát ugye, ameddig ő itt van, és ő az zuglói ms t irányítja és irányítja a karácsonyi előtte, mi... addig, addig zuglóban nem lesz változás sajnos. De, de, de Tócsaba, minek a szimbóluma, mert én csak azt tudtam tapasztalni, hogy zugló, erős ember, Csaba, és amit Igen. ő egyébként el akar érni, azt eléri, hogy eléri a választásoknál legyen az önkormányzati képviselő, és én egyébként személyesen, tehát amit én tapasztaltam, abban én közvetlenül tisztességtelenséget nem tapasztaltam, attól még olvastam számos olyan dolgot, amely ő tisztességtelenséggel vádolta meg, de olyannal, ami egyébként a szemem előtt zajlott volna, és viszonylag sok dologgal kapcsolatban működtünk együtt, ilyen nem volt. Ami nem azt jelenti, hogy el el nincs. a szempontból roppant igyes. Tehát, hogy ő is az egyik olyan, mint ahogy a Fideszben is, amikor a podcast mondta, hogy a, a bal oldalon számos, az számosan a számosan üzletelnek a fidesz akkor lehet látni, hogyha megnézed uh, Tócsabának az országgyűlési képviselői munkáját, ő még véletlenül sem, ő a Parlament Gazdaságbizottságának alelnöke, a Gazdaságbizottság elnöke a Bánki Erik, hozzá kötődik a hungaszt, meg számos dolog, van még véletlenül se tartsajtotáj között arról, hogy a Fidesz a gazdasági bizottságban milyen döntéseket hoz. Véletlenül se bánja De ezt nem Fidesz. tudjuk pótolni kettem. Nem, tehát csak azt mondom, van neki egy nagy vagyona, a ingatlan a cégé, és a többi az zuglói mszp vaskézzel irányítja, és sikeresen, tehát el kell mondani, azt is el kell mondani, hogy Csaba ellentétben ö, sokakkal iszonyú sok munkát tesz, de tehát nincs olyan kiállítás megnyitó, ne lenne ott, szimpatikus, meg minden, de azok a rossz gazdasági döntések, amik követnek ártanak, hogy azok a hosszú távú Problémák, ugye a beépítések, amikor túlépítik a kerületet, amikor eladják a telkeket, ezek nagyjából mind az ő környezetek. Itt el kell, hogy uh, Jó, hát akár, akár együttműködés, akár nem együttműködés, én most már zugló történetét, ha másért nem, mint ideillenes lakos, októberig biztos, hogy De követni fogom, fogunk, fogunk meg. Visszaálltunk a bagályzódásra, Várnai Lászlót hallották, Adok nagyjából 3-4 percet addig lehígadok és összeszedem a papírjaimat. Ha akarnak reflektálni tegyék, és aztán felanyi köztinát. 061 489 és 0367 Nem kell, hogy lakatot tegyenek a szájukra, csak legyen egy tekintettel a 14 évvel fiatal a 14 évnél fiatalabbakra. Keresek valami zelét, Bár ez az jó, ez nagyon jó, csak abban nem jó betelefonálnak, de ezem le betelefonálnak. 0614890999 és 063677161. Nem noszogatom önöket többet, ha megteszik, jó, ha nem, adok 3 perc 50 másodpercet. We What is it for? Jó reggelt! Jó reggelt. Bármelyik lássa azt a szokott formáját, általánosítások, ugrálások, csapkodások, humvaltól a sok mindenki tudja, ezek voltak a kulcsszavak. És még egy, hogy aki azt mondja, a vétkesek a cinkos, védkesek a aki némára vagy közmondás, az egyéb bajasságokra is képes. 061 -9 -9, és 0636771161 még 175 másodpercen át. A It's just a dream We've crushed Everything I can see and this morning, selfishly, How we've felt A zone 061 és először Now that we've chosen to take all we can this shade of autumn Nuhat egy és 0 egy másodszor. 06148909999 és 0636771161. Senki többet? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, fia e, Azt szeretném kérdezni, bizonyára ön látott egy zuglói parkolóautomatát. Igen. Az, az mindent elmond. Kérdemás... Igen. Igen. Mert? Aló? De miért, miért Most, mindent elmond? Mi, mondhatom ezt. Egy, az ugor, ilyen nincs a városban még egy. Ugyanis van rajta egy komplet számítógépes billentyűzet, és válaszolni kell különböző kérdésekre, mennyi be kell írni a rendszámot. Igen. És? I, ilyen nincs a városban másod. És ez miért baj? Mi? Miért hát baj? azért, mert, mert, mert, mert most ők is akarják tudni, hogy hol állok az autóval. Jó, elnézés elnézést csak lényeges dolgokról. Igen. Jó leget. Jó. Halló. Jó Igen. No. Szóval nagyon az több volt szerintem ez a lányaival folytatott eszélyeket is, hogy az objektív 1 tis tájékoztató azt nem hiszem igazadban. Sőt, szerintem nem az. De hogyha mindenhol az lehet, hogy mindenhol meghallgatnak meg mindenkit, akkor épp ember valamit le tudna szűrni. Ebből mondjuk szerintem viszonylag keveset lehetett, de ez nem rajtad múlik. Ez róla kiállított egyfajta bizonyítványt, amiről aztán mindenki akar gondol, amit akar. Helyes! Jöjjön Ferencváros! Tudják mit? Jó reggelt, lehet? Szignál, itt sincsen, bár a 9. kerületben soha se volt probléma, abból adódóan, hogy kivel beszélgetek, de most már tudom is, én. ezek minden vicces dolgok, tudja? Tehát annak idején, amikor volt az állami kezelővel és a nemzeti autópályával való együttműködésem, amit épp úgy kiszúrtak annak idején, annak összegszerűsége okán, és azt sikerült fő ellenérvként mondani, hogy nem volt szignál előtte, miközben volt, amikor szignál volt, amikor nem volt szignál, vagy volt akkor az ORTT-nek, akkor még nem volt NMHH egy állásfoglalása, mely szerint közérdekű információk előtt, nincs miért, tehát nem egy reklámbeszélgetésről van szó. Ezek a beszélgetések, amelyek korábban és most létrejöttek, ezek mind információs célja jöttek létre, politikai motivációjuk alacsony, amikor megnövekszik, az általában rosszat tesz ezeknek a beszélgetéseknek. Ezek a beszélgetések zömében, 90%-ában, amikor sajtó nyilvánosan ellenérzést fogalmaztak meg velük kapcsolatosan, mint ahogy ez Ferencváros és Zugló kapcsán is megtörtént, ez kizárólag a pénzösszeggel volt kapcsolatos, és nem a tevékenységgel. E, ugyanakkor az ember nem viccel azzal, hogy van-e szignálva sem, mert igenis van olyan kerület, amely hiába hangzik el a kerülettel kapcsolatos hír, e, úgy gondolják, hogy az ne legyen benne a igazolásban, mert azt szerintük nem jó. Én még azt gondoltam, hogy mindent elszámolok, ami azzal a kapt kerülettel kapcsolatos, hiszen a kerületről van szó. Csak hogy én is beavassam önt olyan titkokba, ami az embernek az egész hozzáállását meg tudja változtatni. Elkeseredik tőle, elszomorodik tőle. Jó reggelt kívánok a Önnek kedves is. hallgatóknak. Ez egy nekem új információ, és köszönöm, hogy elmondtál. Hogy van? Jól vagyok, köszönöm szépen. Hál' Istennek még tetrekész vagyok. Ettől a helytől félek, hogy veszítem az aktivitásomat, vagy a hitemet abban, hogy lehet változtatni, de néha vannak ilyen mélypontjaim, de, de még nem tartok itt, és, és még mindig harca készen. 2018. október végén jelentette be polgármester jelölti szándékát. Ez egyébként fennáll-e? Hogyne? Hogyne, pont az előző mondatomból következően el. És hogy Nagyban készülök rá, én imádom ezt a kerületet, úgy gondolom, hogy hihetetlen adottságai és lehetőségei vannak, csodálatos kerületet lehetne belőle csinálni, van pénz dögivel, ugye a tavalyi évtől még a Telekom is itt adulzik. E, rengeteg olyan fejleszteni való lehet, ahol aminek itt van a helye, e, vannak nyilván prioritásaim, a programomban nagyjából lehet látni, hogy mi az, amit én fontosnak tartok. Hány éve e, önkormányzati képviselő? Hát én 14-ben lettem önkormányzati képviselő. A pártot, e, amely önmagat volt, mennyire szomorúan vesztette nagyon szomorúan vesztettem el. Eltemette a magam, ugyan elsirattam? Így van, egy pohársör mellett a Budapest Park egyik koncertjén eltemettem, igen. Egyedül vagy többen magával? Többen voltunk. Váltott-e, Váltott vagy a szó rossz, mert ez nem váltás. Milyen színekben van most? Mi a színe? Mi van ráírva a trikójára? Hátul. Van, van egy egyesület. Amit 2014-ben alakult egy helyi civilekből, illetve egyébként pártagok is vannak benne, tehát több pártagja is benne voltak, kifejezetten politika mentes helyi ügyekkel foglalkozott. Ez az kulcs? Egyesület. Igen, ez a kulcs nevű civil egyesület. A jelen állás szerint az ő... Ők, ők mit Hát a normális közéletet és azt, hogy.. De ez egy napi... kifejezetten Ferencváros életével kapcsolatos egyesületek. Ferencváros, Józsefváros, ötödik kerületben. Így vonatkozik a, a tevékenység. Hát, elsősorban arra vonatkozik, hogy azokat a azokat a problémákra rávilágítson és próbáljon tevőlegesen is részt venni, ami az embereknek a mindennapjait érinti ezekben a belső kerületekben. Tehát ami a legnagyobb gondot... Mivel foglalkoztak okoz... korábban, még mielőtt önnel kiegészültek volna? Hát elsősorban voltak a, a kerületrendezettségét, tisztaságát érintő akcióik, Rendszeresen fedünk uh, szemetet más, uh, egy, más civil egyesületekkel együtt. Voltak kutyások, nem kutyások uh, közötti konfliktusokat érintő uh, rendezvényeink voltak. Uh, Oké, okay. okay. hogyan találtak egymásra? Hát én kezdetek le voltam ebben az egyes rettben uh -huh. takként. Tehát önkorában is volt. Ehm, végül is az azt jelenti, hogy amikor elvesztette a pártját, más pártot nem talált, illetve más párt, ha megtalálta, akkor ön nem gondolt oda elcsábulni. Hát nézve az április nyolcadikai harmadik, étharmad után látva azért valamennyire belülről azt, hogy mi vezetett ehhez az eredményhez az ellenzéki pártok együtt nem működése kapcsán. Én úgy gondoltam, hogy a hátam közepére nem hiányzik újból az, hogy én bármelyik pártba belépjek. Tehát voltak egyéni személyes érzelmi okai is annak, hogy nem léptem be pártba, és egyébként pedig a polgármesteri ambícióim miatt is úgy gondoltam, hogy egy függetlenre a, a könnyebben szavaznak az emberek, ahol nincsen párt szimpátia, aki azt tudja mondani, hogy egyetlen pártnak az érdekei sem lesznek előbrevalók, mint egyébként a szavazói érdekei, vagy, vagy civilek, vagy pártot választani nem tudók érdekei. Tehát praktikus és személyes indokai is voltak annak, hogy, hogy én nem léptem be a választások után egyetlen pártba a, Van itt egy írás a HVG-ben, Vidi Tollából, amely elemzi a Ferencvárosi helyzetet. Ön valószínűleg egyrészt olvastam, másrészt jobban ismeri a helyzetet, mint én. Mennyire reális az, amely címében azt hirdeti Ferencvárosban verhető a Fideszám, az ellenzés, ismét csak önmagát nyírja ki, és ebben van őről is szó. Azt gondolom, hogy még a már is rosszabb a helyzet. De ne, mi az oka? Hát... Ö... Néze, ugyanaz folyik, mint a parlamenti választások előtt. Tehát miközben ön saját magáról azt mondja, hogy ön levonta a konzekvenciát, a környezetek kevésbé, vagy egyáltalán, nem? Pontosan erről van szó. Én azt gondolom, hogy ugyanaz folyik, ugyanaz a tematizálás, ugyanazok a módszerek, mintha semmit nem tanultak volna abból, ami a két harmadik. Anélk, hogy elvesznék a részletekben, mit tud ön egy ilyen szituációban tenni, ugye, ami az önkormányzati választásokat illeti, az relatíve messze van. Ugyanakkor azonban nem kell ahhoz politikai elemzőnek lenni, hogy a pénteken induló Európai Uniós választási kampányban valószínűleg egy kicsit halkabban lesz szó októberről, az pedig, hogy a május 26-ai eredmények mennyire fogják visszaigazolni az elezzéki pártoknak az optimizmusát, az majd május 27-én fog kiderülni. Minden esetre Karácsony Gergelynek az a törekvése, mely szerint március 15-e előtt nevezék meg az összes, vagy lehetőség szerint Budapesten legalább vagy nagyon sok vidéki nagyobb városban az ellenzéki jelölteket, amely teljesen indokolt volt, az végül is nem jött létre. Györcsány Ferenc legutóbb már egy másik határidőt mondott. Ennek mind annyiban van jelentősége, hogyha Nettán a Fidesz hozza a formát, vagy annál még jobbat, az valószínűleg meglehetős apátiát fog okozni az ellenzéki pártoknak, ezt meg lehetett volna előzni, és akkor még mindig hónapok választanak el bennünket, önt indulóként, engem választóként az önkormányzati választásoktól. Min múlik az, hogy ön mit tud elérni Ferencvárosban a tekintetben, hogy mindig Judit legközelebb ne ilyet írjon? Ez nagyon szimpatikus volt nekem Karácsony Gergely első megnyilatkozása ebben a témában. Ez hát, ha jól emlékszem, talán még a múlt év végén volt, de az is lehet, hogy ennek az érnek az elején, aki elmondta, hogy, hogy, ez, hogy ez miért nagyon-nagyon fontos, és hogy milyen jelöltek mögé kellene felsorakoznia gyakorlatilag az összes ellenzéki pártnak, és hogy ennek hogy kellene kinéznie. Ez nagyon jól hangzott, ő ezt többször elmondta, és elmondták mások is, csak éppen a gyakorlat nem ez. Tehát az, hogy ez nem jött létre március 15 előtt, és azt, hogy most már én is a harmadik időpontot hallom ezzel kapcsolatban, az azt mutatja, hogy képtelenek az egyéni és a párt érdekeken felülemelkedni a pártok. Tulakodás van, veszekedés van, egymás nem akarok csúnya szavakat használni, egymás vegzálása van, nem mutat semmi arra, hogy egy, Asztalhoz ülnének le az összes szereplő kerületenként vagy városonként, megbeszélni azt, hogy mi a legjobb, ki a legjobb, kivel lehet nyerni, milyen esélyek vannak ki mit szeretne, nem folyik egyáltalán diskurzus, például programokról, hogy az adott kerületben, településen mi az, amire mondjuk legkorábban, leggyorsabban szükség van, mit gondolnak a, a város jövőjéről, mint kéne változtatni, ilyen beszélgetések nincsenek, egymás kiszorítása, e lesajnálása, választási eredményhez kötése, ezek zajlanak a szokásos uh, forgatókönyv van, amit követtem 14-ben és 18-ban is, és ez nekem nincsen kedvem. Hogyha világos és. de, de kell... nincs kedve, az ugye azt jelenti, hogy akkor nem indul. Tehát uh, erről pedig egyre nincsen szó. Nem, uh, én azt gondolom, én azt gondolom, hogy el fog jönni az, az idő, amikor. Uh, amikor egyszerűen elkerülhetetlenné válik ez a fajta ö, ö, tárgyalási, nem tudom. Hát ez ki fog hozzáállás. derülni de minden esetre, ami egy szűkebb környezetben alakult. Ugye ez a Mindenki Magyarország a mozgalma keretében március elején volt egy összejövetel Márkizai Péter ön a Szél Bernadett, Gegesi Ferenc és Vicsek Feri volt az, az ismeretség okán meg itt egy helyen is dolgozunk a rádióban aki ezt vezette és erről egyébként az azonnali vagy a magyar hangplont orgnak a beszámolója azt mondja, hogy Gegesi Ferenc vette át tőle a szót, mármint Szél Bernadettől fűzte tovább az összefogás gondolatát, hogy a megvalósulás feltételeinek az olyan középről érkező jelölteket tartja, akikre az ellentétes pártpreferenciákkal rendelkező választók is hajlandók szavazni. Amikor a volt polgármester kijelentette, hogy szerint az LMP vagy a Momentum lenne alkalmas arra, hogy ilyen jelölteket állítson, a közönség felmaradott, a moderátor pedig magához ragadva a szót érdekes elméletben. ...nek titulálta a felvetést. Most már csak az a kérdés, hogy egy ilyen mozgalom, egy illetve egy ilyen mozgalom keretében vagy átszervezésében való összejövetelre is mennyire tud az ember öngolt rúgni akkor, amikor azt gondolja a másikról, hogy szövetséges miközben lehetséges, hogy szövetséges de nem minden vonatkozásban úgy, ahogy ő szeretné. Én azt gondolom, hogy a Márki Zajféle mozgalom üzenete az egy Valid és nagyon fontos üzenet. És az egyetlen valóban sikeres példa az a húdmezővásárhelyi példa. Akkor ugye elég jelentős apátia volt a baloldaliak körében az országban, és mint valami a csillag, vagy a betleámi csillag ragyogott föl, hogy igenis lehet győzni. ezt meg lehet csinálni, és lehet együttműködni ez akkor mindenkit felelkesített, és egy új reményt adott és ez ez ez az üzenet nincs én helyben ezt az üzenetet szeretném Képviselni, mert azt gondolom, hogy egyszerűen képtelenség, főleg ebben a kerületben. De csak úgy tűnik, hogy a, a... Márki Zaj elért egyébként azáltal, hogy polgármester lett, azt követően már nem minden szempontból igazolja vissza őt ö, az élet, de ugyan ez ö, a gondolat, és ö, ez a mindenki magyarországa úgy tűnik, hogy ezen az összejövetelen, azért ezt a szellemiséget, azért osztott formában hozta, és nem abban a monolitikus formában, mint Hódmezővásár helyen. Én nem gondolom ezt, azért ott nagyon sok minden elhangzott, és a, a közönség uh, rezonált erre az üzenetre, és úgy gondolták, hogy valóban egy olyan jelölt el, aki aki hiteles független, és, és minden oldal szimpátiáját bírja, vagy legalábbis ö, nincs olyan, akit kizárna a, a rávaló szavazásból. Ez igenis ö, nagyon elfogadott volt az ott lévő, nem tudom... Ön egy egyszemélyes táv, vagy hogyan képzeljem el az működését, mint e, polgármesteri előtt? Hogy, hogy személyes? Egy személyes személy? táv, vagy hogy képzeljem el? Hát hogy hogy működnék, polgármester? Nem, nem, nem, nem, nem, tehát hogyan tárgyal? Tehát ugye önnek nincs kabinetje vagy fogalmam sincs? Tehát ön egy egyszemélyes üzem, attól, hogy a kulcs ön mögött van, tehát ők alapvetően nem ilyennel foglalkoztak eddig. Igen, hát ez valóban nem egyszerű. Nekem van egy, egy olyan stábom, akik... Önkéntes munkával azért, mert hisznek, hisznek abban, ami, amit én az elmúlt öt évben csináltam, és hisznek abban, hogy egy jobb Ferencváros lehet építeni. Ezért önkéntes munkával segítenek nekem tanácsadóim, szakértők, szakemberek mindenféle területről, akikhez bármikor fordulhatok összeszoktunk ülni, levelezések vannak, bizonyos kérdésekben, a program kidolgozásában, tehát vannak olyan emberek, nyilván én nem értek mindenhez, mint ahogy jó eséllyel senki sem. Nem érzem egyedül magam, és úgy gondolom, hogy most már ez egy éve felállt, ez a stáb, illetve az Egyesület tagjai, és van egy olyan munkafolyamat, egy, egy bejáratódott módszer, amivel, amivel mi felépítettük azt, hogy, hogy mit szeretnénk ezzel a kerülettel kezdeni, és én milyen típusú polgármester lennék. Tehát, hogy erről ez egy világos és kialakult, elképzelt program már, most már csak a választáson kell elindulni, és nyilván a kampányban jól teljesíteni. Két dologról szeretnék még önnel beszélgetni, abban a fontosági sorrendben első mindenféleképpen a parkolás. Azt kérdezem öntől, hogy abban az ügyésének, vagy a rendőrségnek az összejátszását, vagy minden esetre félretekintését lássa az ember, hogy miközben személyi konzekvenciája úgy tűnik, hogy van a történetnek jogi konzekvenciája, egyelőre nincs? Néző, én éppen most fordultam Paul Péter legfőbb ügyészhez, mert két nyomozás is zajlott a kerületben. A részben ugye a parkolásnál nem csak éntettem fejlentést, de a másik ügyben csak én fejlentést, és mindkettő nyomozás lezárása... Erre utaltam. A... Erre utaltam. Igen, tehát általam értelmetlen indoklással, vagy értelmezhetetlen indoklással zárult. Polt Péter az egyetlen, mert még panaszt sem lehetett ezzel ellen tenni, ezt egy 2012-es függőséges törvénymódosítás miatt az ilyen típusú nyomozás lezárások ellen nem lehet panasztal élni. Az egyetlen úgymond jogorvoslatú lehetőség, hogy az ember a legfőbb ügyészhez fordul, és felkéri, hogy indítson nyomozást, mert ő bármikor, bármilyen ügyben újra megteheti ezt. Mindkettő esetben leírtam a, azokat az aggályokat, ami, amik szerintem egyébként jogilag is értelmezhetetlenné teszik ezeknek a nyomozásoknak a lezárását, és várom, hogy a legfőbb ügyész megindítsa újra a mint két ügynek. De amit kérdeztem, az itt továbbra is áll, vajon mi lehet annak az oka, hogy miközben személyi konzekvenciája van, jogi konzekvenciája nincs, és nincs olyan konzekvenciája sem, ami egyébként érdemben kihatott volna a zuglói parkolásra, hiszen az, ahogy elhalasztották a döntést még tavaly decemberben, abban tudom, az, azóta nem áll be változás. Uh, igen, ezt én sem értem. Én, én a márciusi, márciusi testületi ülésen, vagy nem, a februári testületi ülésen újra javasoltam, hogy azonnal bontsák fel a nálunk működő parkolási céggel a szerződést, azonnal vegye át a feladatot a FESZ9-KFK, aki egyébként képes erre egy minimális uh, eszközbeszerzéssel, illetve parkolőrök alkalmazása. Képes lenne erre. Ne folytassuk azt, hogy, hogy ezeknek a, az embereknek és külső magán zsebekbe vándorol az itteni parkolási nyereség. Ezt újfent elutasították, tehát ezt a, ez volt még az egyetlen eszközöm, hogyha már a, a botrány és az országos nyilvánosság és a kiderült tények nem nem bírták jobb belátásra a Fideszes vezetés, de hát ezt is elutasították. Megint megy a masszatolás, az időhúzás is a havi 3-400 millió forintnak az ellopása. Martos Dániel, legutoljára tegnap próbáltam rávenni arra, hogy beszélgessünk. magánúton beszélgettünk, de az itt nem pertraktálható. Egyre úgy tűnik, hogy Cooper adásával a beszélgetés is csak mikrofonon kívül valósul meg, mert a tegnapi visszahívása elmaradt. Um, szóval ez ügyben amit én így tudtam tenni azt megtettem A én nagyon örültem volna hogyha nyilvánosan is elmondják én hogy ezt értem, át, de én, meg... én nem kényszeríthetem őket. Én... Hogyne? A Martosra a telefonon, Kuperrel személyesen találkoztam, hosszan beszélgettem hogy megértsem a rendszert, azt nem állítanám, hogy megértettem, de valamit megértettem belőle, és minden elismerésem a 444. húnak azáltal, hogy vagy azt, azt a, a, a tekintetében, vagy azt, azt tekintve, hogy mit váltott ki az írás magáról. Az írásról hosszabban nem beszélnék, hiszen azt nem hiszem, hogy önnel kéne megbeszélni, de az utolsó menet egy dolgot mindenféleképpen meg szeretnék önnel beszélni, független attól, hogy ez a kettünk viszonyát semben nem befolyásolja, és májusban ismét szerep, szeretném, hogyha ismét beszélgethetnénk illetve hát ön akkor telefonál, amikor akar. Ez pedig azzal kapcsolatos, hogy amikor Ludás Gergely megkeresett engem, hogy támogassam őt a politisz cím újságja kapcsán, akkor nagyon elegástalanul meséltem neki azt, hogy hát amikor én a Kejfej Jancsit felvetettem, hogy legyen valahogy az Indexnek a partnere, akkor még visszahívni is elfelejtett, <kül> és akkor valahogy ott szabadkozott, de nem volt elegáns. Azt szeretném önnek mondani, hogy Ás Dániel tollából, ugyanannak az embernek a tollából, akinek a tollából egyébek között, ez a bizonyos parkolási történet van. Fiala János előadásban követelt, hogy Karácsony Gergely rendezze felé a tartozását. Olyan részletek vannak a Ferencvárosi Együttműködésemmel kapcsolatban, amivel tényleg az udvariasság leghatározott a, a legudvariasabban beszélni. Minimum elvártam volna öntől, hogy a Facebookon vagy bárhol máshol jelezze azt, hogy amit Ács Dániel ír, az konkrétan nem igaz. Tehát lehetséges, hogy a szerződésben az állami áll, és azt tényleg valószínűleg nem tettem jól, hogy így meg nem maradt a szöveg. Számomra azonban sokkal fontosabb az, ami megvalósul, melyben tehát én waterkázom Bácskai Jánossal, vagy az, hogy 15 percért kapok 275 ezer forintot, ő mint képviselő, pontosan bármikor hozzájuthat az én szerződésemhez. Semmilyen módon nem gondolta felhívni arra a figyelmet, ha bár az ön számára az én beszélgetéseim adott esetben egyáltalán nem tetszenek, részleteit tekintve egész egyszerűen nem igaz, és azt kell, hogy önnek mondjam, hogy annak érdekében, hogy önnel pártatlanul tovább tudjak beszélni, a szemrehányás tízes skáláján tízesre szeretnék önnek szemrehányást tenni, és soha többet nem fogom felhozni, de ez öntől olyan elegáns talam volt, amilyen elegáns talam valami csak lehet. Nézze, nekem sem esett jól az, ahogy, ahogy ön, ön nyilvánosan is, meg személyesen is azt közölte velem, hogy nem kér abból, hogy én részt vegyek, be vagy megszólaljak ebben a műsorban. És ez nem friss történet, hanem egy éves történet. Én a, úgy gondolom, hogy amikor Bácska János kifejtheti a véleményét valamiről, amivel én Hosszú évek óta foglalkozom, és egyedükként az önkormányzatban küzdök ellene, akkor az is elegáns, ha én nem, szám, nem szólalhatok meg a műsorban, hanem is vele egy időben, hanem mint most más alkalommal. Az lehetséges, de az nem tételes dolgokkal kapcsolatos volt, az nem az együttműködésnek a mi volt kapcsolatos, valamint ott az történt, hogy minden egyes alkalommal, amikor én ezt lehetővé tettem, azok a beszélgetések az önök kettőjük egyet nem értéséből adódóan szétfeszítették a keretet. Magyarul semmi más nem tudtam megtenni, mint hogy önöket kettőjüket szétválasztottam, és azt mondtam, hogy az egyikük itt, a másikuk ott beszél, mert olyan mértékben nem értettek egymással szót, amiből egyébként nem lehetett értelmes Létrehozni. Ez avval kapcsolatban, hogy az én jogi szerződésem egyébként mit tartalmaz, és mi a valóság, a kettő nincs köszönő viszonyban egymással. Így van, a, a zuglói egyébként én ezeket a szerződéseket most láttam először. Tehát de ha akarta volna, láthatta volna. Igen, de nem akartam ezeket látni, mert nekem nem az ön együttműködési szerződésével volt bajom, vagy hogy az mit tartalmaz, vagy hogy ennek fizetnek -e ezért, vagy nem. Ezt én pontosan tudtam. Nekem azzal volt bajom, hogy a, ahelyett, hogy ezt a egy időben való feszültség le, ahogy önfogalmazott, lebonyolíthatatlan feszültséget, azzal szüntette volna meg, hogy mondjuk más időben e, szólalhatok meg a műsorban, és elmondhatom, amit akarok. Ezt ön nem tette meg soha nekem ezzel az De hát, Soha nem tette meg ezzel, ebben óvatal nagyon sokszor megtettem, és amikor permanensen ez a konfliktus alakult ki, akkor jött létre az a szituáció, ami létrejött. Beleértve az a mód, csak ne felejts el, hogy amikor volt ez az, az ön személyes története, ott is a legnagyobb tragédiaként azt éltel meg, hogy egy politikai következménytől való félelem okán nem sikerült azt a történetet véghez vinni, és most szándékosan nem mondom azt, hogy ez mivel volt kapcsolatos. Igen, igen, teljesen egyetértünk, és mondom, nagyon sok mindenben egyetértünk, csak én azt gondolom, hogy... Ezek valós felvetések voltak, én a parkolási történetem pont a parkolás, én már 14 óta miatt a képviselő vagyok, dolgozom, és amikor ez elérte azt a szintet, amikor ugye áttörte itt a kerületi nyilvánosság általadott szűk teret, és betört az országos érdeklődés vagy közérdeklődés számot tartó médiákba, akkor sem kaptam öntől lehetőséget, hogy elmondjam az ezzel kapcsolatos ö, ö, tényeket, vagy az én feltételezéseimet, vagy azt, hogy én mit szeretnék, vagy, vagy, vagy hogy képzelem ezt el, és hát ö, a, az a, a rendőrségi nyomozás kapcsán pedig, és az ott történtek kapcsán, és a felelősök kapcsán pedig egyáltalán nem szólalhattam meg. Bácska Jánosnak pedig nyilván az, az volt az elsődleges érdeke, hogy amennyire lehet ezeket a felelőseket e, hogy is mondjam, eltüntess. Tényleg nyilván nem szeretném elő. kínosabb helyzetbe hozni a keleténél, amikor őn egyébként adás előtt küld nekem egy e-mailt, amire én rákérdezek, mert szükségesnek tartom, hogy ön rendszeresen küldött Ilyet, majd az összes háttéranyagot elküldi nekem azt követően, hogy befejeződik a műsor, úgy nem lehet beszélgetéseket csinálni. Ő rendszeresen élt annak az eszközével, és én ezt teljesen megértettem, és használtam, és tapasztalhatta műsor közben. Műsor előtt 10 perccel vagy 1 órával küld nekem valamivel kapcsolatban egy információt, majd elküldi műsor után a háttéranyagot, amivel már nem tudok mit kezdeni. Tehát azért ne aragudjon e tekintetben, ez azért teljes mértékben mégsem volt ön gondolva. Lehet, de ezért kellett volna talán rendszeres kapcsolatot tartanunk, mert ahogy háttérbeszélgetéseket tart a polgármesterekkel. Én nem tartok, a... hát nem, én ahányszor a számlámat leadom, mindig együtt ebédelünk, és lehetőség szerint én fizetek. Ez a kapcsolattartásnak amúgy nincsenek háttérbeszélgetéseink. Elnézést a korosz. De rendben van, nyugodj, de nyugod, nevezd. Ne semmilyen kapcsolatok nem tartom. Volt egy idő, ne felejts el, amikor önnel is találkoztam, nem is egyszer, fel tudom sorolni akár a helyeket, ott azok valahogy egy ilyen nehezen folytatható helyzetet okozta, különös tekintettel arra, hogy amikor abból beszélgetések lettek, azok nem tükrözték vissza azoknak a beszélgetéseknek a tartalmát, amit egyébként ezek az előbeszélgetések mutattak. Hát én már pontosan nem emlékszem, hogy, Jó, mindez hogy nem milyen Mindez nem változtat azon a helyzeten, hogy ön és a 444.hu együttműködésében az, hogy ön helyre rakjon olyan dolgokat a saját Facebook oldalán, amit egyébként számtalan más dologgal kapcsolatban megtehetett, megtett, nem tette meg, és ezt én a leghatározottabban nehezvényezem. Független attól, hogy adott esetben ön is elszenvedett sírelmeket, de hogy ezeket itt most egybevessük, és hogy ön a saját sírelme akár nem gondolta, akkor tudja mit, rosszul tettem biztos én is néhány dolgot, de én ezeket így nem szoktam a mérleg két serpenyőjébe helyezni. Nézze nekem, nincsen ezzel kapcsolatban a személyes sírelmeim. Engem egy dolog nekem érdekel. Van. Egy dolog érdekel, hogy ebben a kerületben tiszta és átlátható legyen a közélet. A pénzt arra fordítsák, ami az embereknek fáj. Nagyon sok minden fáj a közelmúltban, is több lakossági fórum volt, ahol a polgármester úr is részt vett, és lehetett látni, és tapintani, és érezni, hogy az emberek úgy érzik, hogy semmibe veszik azt, ami őket foglalkoztatja. Engem tényleg az érdekel, hogy ezt a kerületet, hogy lehet mondjuk Budapest, egyik legjobb kerületévé tenni minden szempontból, mert hogy tényleg minden adottsága és lehetősége, pénze megvan hozzá, és ezzel senki nem foglalkozik jelenleg. Én úgy látom, a, a helyi politikai szereplők közül megy az adókapók, megy a, a saját érdekeknek az előtérbe tolása, de az, hogy mi lesz Szerencvárossal mondjuk, vagy mi lehet az önkormányzati választások után ez senkit nem érdekel. Mint mutatja a példa, most sem ezért beszélgetünk, hogy egyébként segít, nem érdekel. Hát... Igen, azért én, én szeretnék néha olyan kérdéseket is kapni, hogy mit gondolok itteni nem tudom, a bölcsödékről, mit gondolok a kulturális életről, mit gondolok arról, hogy hogy lehetne kihasználni, hogy a, a bálnától a, a műpán keresztül a trafóig itt milyen kulturális intézmények vannak, és hogy nem használja őket a kerület, mit gondolok arról, hogy hogy lehetne mondjuk a turista hadakat, amik eljönnek egészen a nagyvásárcsarnokig bejebb édesgetni a kerületbe, mit gondolok de los hogy hogyan kéne szervezni mondjuk most a, a metro felújítás kapcsán a helyi tömök, tömegközlekedést, mit gondolok arról, hogy milyen bicikli utak vagy, vagy bicikli támaszok vannak, vagy nincsenek a kerületben, mit gondolok arról, hogy rengeteg, több tízezer ember fog ide költözni az új lakásépítések kapcsán, akiknek Jó, én azt tudom, önnek nem, mondaná, ez bölcsöd, nem ez ezzel be akart telefonálni, tegye meg, de egy dolgot végül is itt megteszek. Én azt írtam önnek, BK után tudja, hogy a pont rullam szóló cikke valótlanságok tárháza minimálisan elvártam volna, hogy de ez egy nem befejezhető mondat fiala János, amire azt írta ön, mi a valótlanság benne, mit tehetek önért, mire én nem értem pontosan, mire céloz a cikket, egy, majd aztán azt írja, mi a valótlanság benne, mit tehetek önért, majd azt írja, nem értem pontosan, mire céloz a cikket, egy órája olvastam. <tos> <tos> Aztán azt írom én, hogy ön eddig sem tehetett értem semmit, ezentúl végképpen nem ezt írtam. Ami nem stimmel kérdését, költői kérdésnek tekintem jó estét. Az utána való válaszát, ha nem beszél rossz néven, nem szívesen olvasnám föl, mert arra én soha se adtam a lapot. Ha pedig egyébként ez a beszélgetés létrejött, akkor az ékes bizonyíték az ellenkezőjének. De miután én úgy döntöttem, hogy tiszta vizet öntök a pohárba, elmondom, hogy ön március 16-án tudom, én az önök szemében csak egy koki darab vagyok. Jó estét önnek is, ne haragudjon! Kikérem magamnak is, hogyha én nevzem, hogy megszektem a levélszentséget, akkor azt tudom önnek mondani, és csak azért tettem, hogy egyébként a mi ketünk együttműködése folytatódhasson. Én sose tekintettem önt egy kakidarabnak. Kikére magamnak? Hogy veszi a bátorságot magának ehhez? Akkor, amikor én egyébként azt írom, hogy lehet az én tevékenységemet érdemben támadni, de amikor ő nagyon jól tudja, hogy én fél órákat beszélgetek minden héten Bácskai Jánossal, egy szerződés keretében, amely egyébként bruttó összegét tekintve annyi, amennyi, és nem kvaterkázás, hogy nem szólal meg, és sose tekintettem senkit egy kakidarabnak. A kurva életbe. Viszont hallásra. Májusban folytathatjuk a bal hozzákedve. Jön a zárózene. Ha az telefonálni szeretnének, ám legyen. Baranyi Krisztinának pedig tényleg felvon ajánlva májustól az együttműködés, én ezzel kieresztettem a dühömet hogy elegánsan tettem, vagy elegáns talanul. Lehet, hogy elegáns talanul. Minden esetre ezt az e-mailt így következmények nélkül hagyni nem lehetett. Biztosak lehetnek benne, hogy ha májusban beszélgetünk, vagy a jövő héten betelefonál. Szóba nem fogom hozni. Ha szóba hozom, ott törjön le a kezem, ott legyen vége a kejfejacsi történetének. Most írok egy SMS-t Baranyi Krisztinának, Mert ezt megírom, függetlenül, hogy elmondtam. 061489, 0999 és 0636771161. Figyelek! Nem kell, hogy hallgassanak. Azt se kell, hogy én reagáljak, csak meghallgatom önöket. 0614890999 és 99 06 Azt írtam, soha többé nem hozom szóba, innen hiányzik egy A múltat, de ez kikívánkozott belőlem, akkor telefonál, amikor akar, idő függvényében állok rendelkezésére, Fiala János. elküldtem. 0614890999 és 0636771161, addig maradok, ameddig akarják, de ha nem telefonálnak, akkor még 170 m. percig tart a műsor. nulla hat egy és nulla harminc hét egy egy egy először jó reggat. Jó reggelt, olyan kurtán furcsa ez az egészet most a telefont, vagy a balanyi tisztóan nyomta ki, vagy hova tűnt a nő? Én elköszöntem tőle. De ő nem mondta, azt sem mondta, hogy Big Fish. <gül> ez történt. Hát köszönöm, jövően köszönöm. 0614890999 és nulla másodszor Van olyan pillanat, amikor az ember ráborítja a másikra az asztalt, és akkor nem nagyon kíváncsi arra, hogy a másik erre hogyan reagál. Ez a kommunikáció része. ritkán fordul elő, az SMS pontosan arról szól, ahogy az előző rész is mondtam, hogy két dolgot szeretnék elmondani, hogy tiszta lappal indulhassunk. Ha ezt a tiszta lapot én egy kicsit radikálisan hoztam létre, sajnálom, elnézést nem kérek érted. Így sikerült így se volt könnyű nu 0999 és 067 senki többet magulak addig nyugodtan telefonálhatnak. Van, amikor az ember rá a másikra a telefont. Egy nem támogatott műsorban ilyet könnyebb benne megtenni, mint a másikban. Ott is meg tudja tenni az ember, ott utána nem kell e küldeni. ki? Baranyi Krisztina most írt, azt írt a rendben. Martos Dánielnek pedig csak azt tudom mondani, amit Baranyi Krisztinának mondtam. Az nem működik, hogy küld műsorban SMS-t, e-mailt, de ugyanakkor nem vállalja velem való beszélgetést. Ez nem működik. Ez nem működik. Ráadásul Baranyi Krisztina mostantól kezdve lehet, hogy az előző eljárásom nem volt meg volt az oka, korrekt vagy ilyenek szavakkal nem élnék, megtehetem. Lehet, hogy rosszul tettem. Megszüntettem, küldtem neki egy esemest. Volt egy beszélgetés, azt írta, hogy rendben, ebből azt valószínűleg ki, hogy megértette, tudomásul vette, hogy elfogadta -e az ebben, már mindazt, amit itt a végén tettem, ebben nincs benne, de elegáns volt. Ugyanolyan elegáns, mint amikor Karácsony Gergely másfél hete azt mondta, hogy jussunk ezen túl, mert erről nem érdemes beszélni, Kiderül, hogy most pénteken, hogy alakul a beszélgetés, azt pedig vegyék egyszer és mindenkor a tudomásul, hogy eddig nem tudták volna, hogy ez a műsor alapvetően szenvedéllyel van írva. Ha ez a műsor csak ésszel készül, akkor ez a műsor szahart se ér. Az indulat néha rossz tanácsadó. De attól, mert az indulat néha rossz tanácsadó, van olyan pillanat, amikor az ember kijereszti. És nem mindig tudja az ember úgy kiereszteni, mint amikor a barátnőjével elmegy egy aluljáróba, és fölött elmegy a vonat, és ordít. Van, hogy egy műsorad erre lehetőséget, vagy alkalmat. Az, hogy ez önöknek nem tetszik, megértem. Lehet, hogy nekem sem tetszene, hogy én hallgatnám ezt a műsort. De azt az indulatot, ami az emberben felgyülemlik, alappal vagy alap nélkül, az én esetemben nyilvánvaló a saját magammal kapcsolatban. Csak azt tudom mondani, hogy alappal azt az embernek a műsoran belül kell levezetni, mert a kívül nem megy. Három percig maradok még, mert akkor lesz 9 óra 21. Addig hallgatni fogunk, de ebben a feldolgozás van benne. Tehát van, az ember a csönddel ordít a vasúti feljáró alatt. És még egyszer, itt törjél el a kezem, és legyen az utolsó helyfeje, a valaha szóba kerül. Ez a műsorba egyébként betelefonáló, a Renyekrisztinával. Hallották? Meg tudják tenni számunkérik rajtam. Most 9 óra 18 perc 30 másodperc van, 9 óra 21 perc 30 másodpercig hallgatunk, mert az már akkor 9 óra 22. Hiszen megmondta a Szilágyi, egy műsor három részből áll, zenéből, szövegből és csendből. 06148909999 és 61. Műsor után döre pont fiai Janos kukacz András még nem válaszolt. Martos Dániel pedig azt szeretné mondani, hogy hagyjuk ezt abban abban a felelős pozícióban, amiben ő volt, és nem akar beszélni, ne beszéljen, de akkor nem kell e-maileket küldeni, és nem kell esemesre. Ebben a műsorban nincsenek szartarabok, Emberek, nem szardarabok. Önök semmiképpen, ha már valaki az, akkor az legfelébb élet. Tessék. Tessék. Na, jó regged. Jó regged. Tessék. Csak ezért az egyet hallgatom mert szenvedélyes. Csak ezt akartam mondani. Köszönöm. Régen voltam így szenvedélyes. Bármint, hogy végén tapasztalhatták azt, hogy szenvedélyes vagyok, mert egyébként lehet, szenvedélyes vagyok, csak ezt nem tapasztalják. Még egy percig hallgatok, vagy beszélgetek. Ha a telefonálnak, itt maradok. Ha nem, 9 ura 21 kor vége van a műsornak. És most ők is van. 9 óra, 21 van, de aki telefonál, Jó reggelt! Jó reggelt! Megszeretném kérdezni tegnap, nem nézve le a barca meccset? És akkor azt tudom önöknek mondani, hogy elérkeztünk ahhoz a telefonhoz, amely anyukámat idézi, amikor valamit nagyon szenvedélyesen elmondtam neki, nagyon fontos volt. Mondjuk az, hogy a hompola nem szeret, és ez borzasztó. És azt mondtam, hogy hompola ami, és akkor azt nyukám azt mondta, hogy fiam, a hompola az aki, és nem ami. Barcelona? Nix Pardon? Kusasz Pardon? Laci, te jössz.